Вольтер. Простак. Правдива історія, добута з манускрипту пануця Кеснеля. Розділ перший. Як пріор монастиря Святої Гори і панна, сестра його, зустріли Гуронця. Якось святий Дунстан, ірландець за національністю і святий за характером праці, Виїхав з Ірландії на невеличкій горі, до берегів Франції, і доїхав таким чином аж до бухти Сен-Мало. Зійшовши на берег, він поблагословив свою гору, а вона зробила йому глибокий реверанс, і тією ж дорогою повернулася до Ірландії. Дунстан заснував на тому місці невеличкий пріорат і назвав його монастирем Гори, він так зветься і досі, як кожен про це знає. Року 1689 ввечері 15 червня аббат де Керкабон, пріор монастиря Святої Гори, проходжувався берегом моря з панною Керкабон, своєю сестрою, щоб побути на свіжому повітрі. Пріор уже доволі пристаркуватий був добрий панотець. Його любили сусіди, як раніше любили сусідки. Найбільше зажив він пошани за те, що був єдиною духовною особою, яку не треба було нести до ліжка після вечері з братією. Він досить ґрунтовно знав теологію і коли втомлювався від читання святого Августина то розважав себе книгою «Рабле». Отже, всі говорили про нього добре. Мануазель де Керкабон, ніколи не бувши одружена, хоч мало до того велике бажання, на 45-му році зберігала ще свою свіжість. Вдачу мала добру і чутливу. Вона любила розважатись і була побожна. Пріор мовив до сестри, дивлячись на море. «Леле, це тут наш бідолашний брат з любою нашою невісткою сів 1669 року на фрегат «Ластівка», щоб їхати на службу до Канади. Коли його не вбили, ми можемо сподіватися ще побачити його. Чи думаєте ви...» Сказала мадмазель де Каркабон, що нашу невістку з'їли і рокези, як то говорили нам, та певна, що коли б і не з'їли, вона повернулася б сюди. Я плакатиму за нею все своє життя, це була чарівна жінка, а наш брат дуже розумний, напевне досяг би чималих успіхів у житті. Зворушені обоє цими спогадами побачили вони, що до Ренської бухти з припливом увійшов невеличкий корабель. То були англійці, що приїхали продати деякі вироби своєї країни. Вони вистрибнули на землю, не глянувши ні на пана Пріора, ні на його сестру, яка вельми образилася за таку незначну до неї увагу. Не так зробив дуже огрядний молодик, що за один раз перестрибнув через голови своїх товаришів і спинився проти панни. Ще не навчений низько уклонятися, він хитнув її головою. Лице його і убрання привернули до нього погляди брата і сестри. Він був простоволосий і без панчіх. На ногах були легкі сандалі, а голову прикрашало довге волосся, заплетене в коси. Короткий камзол облягав тонкий і гнучкий стан. Вигляд він мав одважний і водночас лагідний. В одній руці він тримав пляшку барбацької горілки, а в другій щось схоже на торбину. Там була чарка і дуже смачні морські Сухарі. Він досить доброю французькою мовою запропонував своєї барбатської горілки пані де Керкабон і її братові. Випив з ними, змусив їх знову випити, і все це з таким простим і природним виглядом, що брат і сестра були зачаровані. Вони запропонували йому свої послуги, питаючи його, хто він і куди їде. Молодик відповів їм, що не знає нічого, а взагалі дуже цікавий, що хоче подивитися, як виглядають береги Франції, що він приїхав сюди, а потім має намір повернутися. Прислухавшись до його вимови, пан Пріор зрозумів, що юнак не англієць, і дозволив собі запитати, з якої він країни. «Я горонець», – відповів йому молодик. Мадемуазель де Керкабон, здивована і зачарована, що бачить гуронця, такого вічливого до неї, запросила молодика повечеряти. Його не треба було просити двічі, і усі троє вирушили до монастиря гірської богоматері. Низенька і кругленька панна пильно дивилася на нього своїми маленькими очима і час від часу говорила Пріорові. — Лице цього юнака має колір лілей і троянд, яка біла шкіра у нього, хоч він і горонець. — Маєте рацію, сестра моя, — відповідав їй Пріор. Вона ставила сотні запитань, і мандрівник завжди відповідав на них дуже вдало. Швидко поширилася чутка, що у монастирі є горонець. Найкраще — Товариство з округи поквапилося піти туди на вечерю. Абат Сент-Ів прийшов туди зі своєю сестрою, молодою сумирною бретонкою, дуже вродливою і добре вихованою. Суддя і збирач податків були на вечері зі своїми дружинами. Чужинця посадили поміж мадмазель де Каркабон і мадмазель де Сент-Ів. Усі захоплено дивилися на нього, усі говорили з ним, і всі одночасно розпитували його. Гуронця те аж ніяк не хвилювало. Собі за девіз він, здавалося, взяв вислів мілорда Болінгброка: «Ніхіль, адміраре! Нічому не дивуватися!» І врешті-решт від такого шуму йому урвався, і він сказав досить спокійно. «Панове, в моїй країні розмовляють по черзі. Як я можу відповідати вам, коли ви не даєте мені змогу вас вислухати?» Розум завжди на кілька хвилин отямлює людей. Настала велика тиша. Пан суддя, що завжди зачаровував чужинців, хоч би де не натрапляв на них і був найбільший на всю округу розпитувач, Сказав йому, широко розставляючи рота «Пане, як ви зветесь?» «Мене завжди називали простаком», – відповів Горонець «В Англії це ім'я за мною залишилося, бо я завжди говорю відверто те, що думаю і роблю все, що хочу» «А як же, Горонцем бувши, могли ви, пане, опинитися в Англії?» «Мене туди привезли» В одній бійці англійці взяли мене в полон після того, як я добре боронився. І англійці, дуже люблячи відважність і бувши такі самі і порядні люди, як і ми, запропонували мені або повернутися до своїх батьків, або поїхати до Англії. Я погодився на останнє, від природи страшенно люблю подорожувати. Але ж, пане, сказав суддя своїм урочистим тоном, «Як могли ви отак покинути батька і матір?» «Я ніколи не знав ні батька, ні матері», – сказав чужинець. «Це зворушило товариство, і всі проказували. Ні батька, ні матері. Ми будемо йому замість них», – сказала господиня дому до свого брата Пріора. «Який милий оцей пан Гуронець!» Простак подякував їй з благородною і гордою сердешністю і дав зрозуміти, що немає потреби ні в чому. «Я помічаю, пане Простак», – сказав поважний суддя, – «що ви краще розмовляєте французькою мовою, ніж то властиво гуронцям». «Один француз, – сказав той, якого полонили за мого раннього дитинства в Гуронії і до якого я ставився з великою приязнью, навчив мене цієї мови». «Я вельми швидко навчаюся того, чого хочу навчитися». «Приїхавши до Плімота, я зустрів одного з ваших французів-утікачів, яких ви звете гугенотами. Не знаю вже чому. З ним я зробив деякий поступ у знанні вашої мови. І щойно я зміг вільно висловлюватися, поїхав подивитися на вашу країну, бо так і люблю французів» коли вони не задають мені надто багато запитань. Абат Сент-Ів, незважаючи на це тонке попередження, запитав у нього, яка з трьох мов найбільше подобається йому: гуронська, англійська чи французька. Безперечно, гуронська, відповів простак. Чи ж це можливо? вигукнула мадмозель де Керкабон. І я завжди гадала, що французька мова найкраща з усіх мов після Нижньобритонською. Це призвело до того, що почали запитувати у простака, як по-горонському сказати «тютюн», і він відповідав тая, як сказати «їсти», і він відповідав «есентен». Мадемуазель де Каркабон усе хотіла дізнатися, як сказати «кохати», він відповів «травандер». І доводив, не без видимої рації, що ці слова цілком варті відповідних їм французьких і англійських. Усім гостям здалося, що «тровандер» – дуже гарне слово. Пан Пріор, мавши у своїй книгозбірні гуронську граматику, що її подарував йому привелебний панотець Сагар Теодат, францисканець і уславлений місіонер – Вийшов на хвилину за столу, щоб перевірити Гуронця. Повернувся він, задиханий від ніжності і радості, і визнав простака за справжнього Гуронця. Потім трохи обміркували численність мов і погодилися, що коли б не було пригоди з вавілонською вежею, всі на землі розмовляли б французькою мовою. Суддя-розпитувач, який все ще трохи не довіряв новій людині, тепер відчув до нього глибоку пошану. Він розмовляв з ним чимніше, ніж раніше, чого просто так і не помітив. Мадемуазель де Сент-Ів дуже цікаво було знати, як кохаються у Гуронському краї. «Роблячи прекрасні вчинки», – відповів Горонець, – «щоб сподобатися особам, які скидаються на вас». Усі гості плескали в долоні і дивувалися. Мадмазель де Сент-Ів почервоніла і була дуже рада. Мадмазель де Каркабон теж почервоніла, але не була така рада. Її трохи вкололо, що ця гречність адресувалася їй. Але вона була така добра, що прихильність до Горонця від цього зовсім не змінилася. Вона дуже добродушно запитала в нього, скільки коханих було у нього в Горонії. «У мене була тільки одна», – сказав Горонець. «Це мадмазель Абакаба, приятелька моєї дорогої годувальниці. Очерет не такий стрункий, горностай не такий білий, вівці не такі сумирні, орли не такі горді, а сарни не такі легкі, як була Абакаба. Якось вона гналася за зайцем недалечко від нас, миль за п'ятдесят від нашої оселі. Один... Погано вихований альгонкієць, який жив за сто миль далі, хотів відібрати у неї зайця. Я дізнався про це, побіг туди, ударом палиці перекинув його на землю і, з'язавши руки і ноги, привів його до ніг моєї коханої. Батьки абакаби хотіли з'їсти його, та я ніколи не мав смаку до таких бенкетів. Я відпустив його на волю і узяв собі за друга». «Абакабу так зворушив мій вчинок, що вона віддала мені перевагу над усіма своїми коханцями. Вона кохала б мене і досі, коли б її не з'їв ведмідь. Я скарав ведмедя, довго носив його шкуру, але це не втішило мене». Мадемуазель де сен ів відчула таємне задоволення, дізнавшись, що простак мав тільки одну кохану і що абакаби вже нема на світі але вона не стала розбиратися у причині свого задоволення. Усі втупили очі в простака. Всі хвалили його за те, що не дозволив своїм товаришам з'їсти альгонкійця. Немалосердний суддя, не мігши стримати своєї нестями розпитувача, так поширив свою цікавість, що хотів довідатись, якої релігії дотримується пан Гуронець, чи вибрав він релігію англіканську, чи галіканську, чи гугеноцьку? Я дотримуюсь своєї релігії, сказав той, як і ви своєї. Леле, вигукнула мадмазель де Каркабон, я бачу, що ці нікчемні англійці не подумали навіть охрестити його. Та боже мій, сказала мадмазель де Сент-Ів. Як це може бути, хіба гуронці не католики, хіба привелебні отці єзуїти не всіх їх навернули до віри? Простак запевнив її, що в його країні ще нікого не навернули до віри, що ніколи справжній гуронець не міняв переконань, і що в їхній мові нема навіть терміна, що означає би зрадливість. Ці останні слова – «Надзвичайно сподобалися, мадемуазель де Сент-Ів!» «Ми охрестимо його, ми охрестимо його!» – говорила мадемуазель де Каркабон панові Пріору. «Ви матимете честь зробити це, мій любий брат, а я, рішучи, хочу бути йому захрещену матір. Пан абад де Сент-Ів прийме його від купелі. То буде блискуча церемонія». Про неї говоритимуть по всій Нижній Британії, і це дасть нам на віки шану і повагу. Все товариство повторювало за господиною. Ми охрестимо його. Простак відповів, що в Англії людям дозволяють жити, як їм хочеться. Він заявив, що пропозиція зовсім йому не подобається, і що горонські закони – куди краще за закони Нижньої Британії. Нарешті сказав, що другого дня від'їжджає. Випорожнили його пляшку з барбатською горілкою і всі пішли відпочивати. Коли простака відвели до його кімнати, мадмазель де Керкабон і її подруга, мадмазель де Сент-Ів, не могли втриматися, аби не зазирнути у широку замкову щілину. І не подивитися, як сплять гуронці. Вони й побачили, що він скинув ковдру із ліжка на підлогу і спить у найкращій на світі позі. Розділ другий. Гуронець, прозваний Простаком, дізнається про своїх батьків. Простак своїм Звичаєм прокинувся ще на світанку, на півня, якого в Англії і Горонії називають «сурмачем дня». Був він не такий, як чесне товариство, що вилежувалося марно на ліжках, аж поки сонце обійшло половини свого кола, що не могло ні спати, ні вставати, і втрачало стільки дорогоцінних годин у цьому середньому між життям і смертю стані, і потім ще скаржилося, що життя надто коротке. Він виходив уже дві чи три милі, забив уже штук із тридцять дичини, коли, повернувшись, зустрів пана Пріора і його скромну сестру, що прогулювалися в нічних ковпаках по садку. Він подав їм усю свою здобич і, витягши за сорочки маленький талісман, що завжди носив на шиї, попросив узяти його на подяку за гостинність. «Це все, що я маю найціннішого», – сказав він їм. «Мене запевняли, що я буду завжди щасливий, поки носитиму на шиї цю маленьку річ, і я даю її вам, щоб ви завжди були щасливі. Щасливі. Пріор і панна всміхнулися, зворушені простосердечністю простака. Подарунок той складався з двох досить погано зроблених маленьких портретів, зв'язаних заяложеним ремінцем. Менмазель де Каркабон запиталася у нього, чи є в Горонії художники. «Ні», – сказав він, – «цю дивну річ дала мені моя годувальниця». Чоловік її дістав це, перемігши і роздягнувши кількох канадських французів, з якими ми ворогували. От і все, що я про це знаю. Пріор уважно розглядав ті портрети. Він змінився на обличчі, схвилювався, руки затремтіли. «Він я Божої матері гори!» – вигукнув він. «Мені здається, що це обличчя мого брата-капітана і його дружини!» Панна, зворушено поглянувши на них, вирішила так само. Обох охопило здивування і радість, змішана з журбою. Обоє зворушилися, обоє плакали, серця в них трепетали, вони кричали, видирали одне в одного портрети, кожен з них брав їх і віддавав разів двадцять на секунду. Вони пожирали очима портрети і Горонця, вони розпитували його одне по одному і обоє разом, у якому місці, коли, як упинилися ці мініатюри в руках його годувальниці. Вони погоджувалися, вони вираховували час після капітанового від'їзду, вони згадували, що мали від нього звістку, коли він був поблизу Горонської країни, і що відтоді вони нічого ніколи не чули про нього. Просто так? Сказав їм, що не знає ні батька, ні матері. Пріор, розумна людина, помітив, що у простака пробивається борідка, тим часом, як він чудово знав, що в Горонців її не буває. У нього на підборідді пушок, отже він син європейця. Мій брат і невістка не з'являлися після експедиції проти Горонців 1669 року. Мій небіж був тоді ще немовлям. Горонська годувальниця врятувала йому життя і замінила матір, казав Пріор. Коротко, по сотні запитань і сотні відповідей, Пріор і його сестра зважили, що Горонець є їх власним племінником. Вони обняли його, проливаючи сльози. А простак сміявся, не мігши уявити собі, щоб Горонець, був племінником Пріора з Нижньої Британії. Зійшлося все товариство. Пан де Сент-Ів, великий фізіономіст, порівняв обидва портрети з простоковим обличчям і відразу зауважив, що той має очі матері ніс пана капітана де Каркабона, а щоки і батькові, і материні. Мадемуазель де Сент-Ів, ніколи не бачивши ні батька, ні матері, запевняла, що простак скидається на них достеменно. Всі дивувалися на волю проведіння і на пов'язаність між подіями на цьому світі. Брешті-решт простакове походження всі визнали за таке очевидне, встановлене, що він сам зважив, ніби доводиться панові Пріорови небожем, кажучи, що він не менш радий мати за дядька його, ніж кого іншого. Усі пішли до церкви Божої Матері Гори віддати подяку Богові, тим часом як Горонець з байдужим виглядом розважався, п'ючи у хаті. Англійці, які привезли його і вже мали настановити вітрила, прийшли і сказали йому, що час вирушати. «Очевидно, ви не знайшли собі тут ні дядька, ні тітки», – сказав він їм. «Повертайтеся до плімота, а я лишаюся тут». Віддаю вам усі мої пожитки, мені не треба нічого в світі, бо я не біж Пріора. Англійці настановили вітрила, дуже мало турбуючись, чи є у простака в Нижній Британії родичі, чи ні. Коли дядько, тітка і товариство проспівали тедеум, коли суддя знову набрид Простакові запитаннями, коли. Вичерпано було все, що можна сказати під впливом здивування, ніжності і радості. Пріор Гори і Аббад де Сент-Ів постановили якомога швидше охрестити простака. Та не можна ж охрестити великого 22-літнього Гуронця, як дитину, яка нічого і не тямить у своєму переродженні. Треба було спочатку навчити його. А здавалося, що це буде важко, бо аббат де Сент і вгадав, що не у Франції народжена людина не має звичайного розуму. Приор зауважив товариству, що коли справді пан простак його небіж не мав щастя народитися в Нижній Британії, він не має від того менше розуму, і це можна бачити з усіх його відповідей. І що природа безсумнівно обдарувала його із батьківського боку, і з материниного. Для початку у нього запитали, чи читав він будь-коли книжку. Він сказав, що читав Рабле у перекладі на англійську. І кілька уривків із Шекспіра, який знав на пам'ять, що знайшов він ці книжки у капітана того пароплава, який привіз його з Америки до Плімута. І що він був дуже з того задоволений. Суддя не променув нагоди запитати його про ці книжки. «Відверто кажучи, – сказав Простак, – я гадаю, що відгадав дещо, а решти не зрозумів. По цій розмові абат де Сент-Ів подумав, що так само завжди читає і він, не інакше читає і більшість людей. «Ви безсумнівно читали Біблію, – сказав він Гуронцеві. – Ні, пане Абате. Її не було між книжками мого капітана. Я ніколи нічого не чув про неї. От які прокляті ці англійці, вигукнула мадмазель де Каркабон. Для них якась шекспірова п'єса, якийсь плюм чи там пляшка рому дорожчі за п'ятикнижжя. Отже, вони нікого не навернули на віру в Америці. Безумовно, вони прокляті від Бога і ми незабаром відберемо у них Ямайку і Віргінію. Та хоч би що там було, з Сен-Мало запросили наймайстернішого кравця, щоб з голови і до ніг одягнути простака. Товариство розійшлося. Суддя пішов запитувати в іншому місці. Манвазель де Сент-Ів, виходячи, багато разів оберталася, щоб поглянути на простака. Що вклонився їй нижче, ніж вклонявся будь кому у своєму житті. Перш ніж попрощатися, суддя представив пані Десент Ів свого великого недумка сина, який сам закінчив коледж. Та вона ледве поглянула на нього так захопила її чемність гуронця. Розділ третій гуронець. Прозваний простаком, навертається до віри. Пан Пріор, бачачи, що він уже у похилому віці і що Бог послав йому на втіху небежа, забрав собі в голову передати тому своє Пріорство, коли вдасться охрестити його і змусити постригтися в ченці. У простака була чудова пам'ять. Від дужого, нижньобретонського організму, зміцнілого у канадському кліматі, мав він таку тверду голову, що коли вдарити по ній, він ледве відчував це. А що врізалося до неї, ніколи не стиралося». Він ніколи нічого не забував. Його сприйнятливість була ще й тому більша і чистіша, що дитинство його не обтяжували ті нісенітниці і ні дурниці, які пригнічують наше. Речі западали йому в розум, не затьмарені. Нарешті Пріор постановив, щоб він читав новий заповіт. Простак проковтнув книжку з великою втіхою. Але не знаючи ні в яку добу, ні в якій країні відбувалися всі події, описані в цій книзі, він не сумнівався, що за арену для них була саме Нижня Британь. І заприсягався повідтинати ніс та вуха Каяфі і Пілатові, якщо колись зустріне цих шахраїв. Дядько його... У захваті від цих добрих намірів згодом пояснив йому факти. Він похвалив його ретельність, але довів йому, що ця ретельність ні до чого з тієї причини, що людиці померли вже близько 1690 років тому. Простак незабаром знав на пам'ять мало не всю книжку. Інколи він висловлював заперечення, які ставили Пріора у дуже скрутне становище кілька разів доводилося йому радитися з абатом Десент-Ів, а той, не знаючи, що відповісти, викликав одного єзуїта з Нижньої Британії, щоб закінчити навернення Гуронця до віри. Нарешті благодать зійшла. Гуронець пообіцяв стати християнином. Він не сумнівався, що розпочати треба з обрізання. Бо, казав він у цій книзі, яку мені дали читати, я не бачу нікого, хто був би не обрізаний. Отже, ясно, що я маю офірувати свою крайню плоть, і що швидше, то краще. Він не барився з цим, а послав по сільського хірурга і попросив того зробити цю операцію, гадаючи, що страшенно втішить мадмузель де Каркабон і все товариство, коли справа буде зроблена. Це рульник, що ніколи ще не робив цієї операції, попередив про неї родину, яка страшенно зарепетувала. Добра мадмазель де Каркабон хвилювалася, щоб не біж її, ще вдався такий рішучий і швидкий до справи, не зробив сам собі якоїсь невдало цієї операції, і щоб не було з того дуже сумних наслідків, якими дами завжди цікавляться через свою добру душу. Пріор поставив думки Гуронця на правдивий шлях. Він довів йому, що обрізання вже не в моді, що хрещення куди приємніше і корисніше, що закон благодаті не такий, як закон жорстокості. Простак, дуже розумний і простодушний, сперечався але визнав свою помилку, що дуже нечасто трапляється в Європі з людьми, що сперечаються. Нарешті він пообіцяв дати охрестити себе, коли завгодно. Спершу треба було висповідатися. І це було найважче. У простака завжди була в кишені книжка, що дав йому дядьку. Там він не знайшов жодного апостола, що сповідався. І тому правив своє. Пріор заткнув йому рота, показавши у посладні святого Якова меншого ці слова, що завдали стільки лиха єретикам. Сповідайте ваші гріхи один одному!» Горонець замовк і висповідався в одного францисканця. Скінчивши сповідь, він витяг францисканця зі сповідальні і, схопивши цього чоловіка дужою рукою, сів на його місце, і того поставив навколішки перед собою. «Ну, друже мій, сказано, сповідайте свої гріхи один одному. Я розповів тобі свої гріхи, а ти не вийдеш звідси, поки не ну, розповіси мені своїх». Кажучи так, він уперся своїм широким коліном у груди супротивникові. Францисканець закричав не своїм голосом, на крик Збіглися люди і побачили оголошеного, який душив ченця в ім'я святого Якова Меншого. Проте радість охрестити разом нижньопритунця, гуронця і англійця була така велика, що на ці чудернацтва не звернули уваги. Були навіть теологи, які вирішили, що сповідь не така вже й потрібна. Бо хрещення заступає усе. Призначили день за згодою з єпископом із Сен Мало. Він, бувши, зрозуміло, влещений тим, що хреститиме гуронця, приїхав у пишній кареті у супроводі свого кліру. Мадмуазель де Сент Ів, благословляючи Бога, надягла найкращу сукню і викликала із Сен Мало перукарку, щоб Покрасуватися на церемонії. Суддя розпитувач прибіг разом з усією округою, церкву розкішно оздобили. Але коли час настав повести гуронця до купелі, його не знайшли. Дядько і тітка шукали його скрізь. Гадали, що він своїм звичаєм полює. Всі запрошені на свято розбіглися по сусідніх лісах і селах, та жодних звісток про Гуронця не було. Занепокоїлися, чи не повернувся він до Англії. Згадували, що чули від нього, ніби він дуже любить цю країну. Пан Пріор і його сестра переконані, що нікого там не хрещено тремтіли за душу свого небожа. Єпископ... Спантиличився, і ладен був повернутися, Пріор і абад де Сент-Ів були в розпачі. Суддя розпитував усіх перехожих зі звичайною своєю поважністю. Мадемуазель де Каркабон плакала, мадемуазель де Сент-Ів не плакала, але глибоко зітхала, що свідчило, мабуть, про її інтерес до таїнства. Вони сумно прогулювалися вздовж верб і очеретів, що облямовували маленьку Ренську річку, коли раптом побачили посеред річки велику, досить білу постать з двома схрещеними на грудях руками. Вони зойкнули і відвернулися, та незабаром цікавість переважила всі інші міркування. Вони тихенько прокралися поміж очеретами, і коли упевнилося, що їх не видно, захотіли побачити, що там робиться. Розділ четвертий. Простака охрещено. Прибігли Пріор і абат, допитуючись у простака, що він там робить. Чекаю, панове, на охрещення, відповів простак. Ось уже годину сиджу я у воді по шию, і це нечесно, з вашого боку, доводити мене до застуди. «Люби мій небоже!» – сказав ніжно Пріор. «У Нижній Британії не так хрестяться! Не тягніть свою одежу і ходіть з нами!» Почувши цю розмову, мадмазель де Сен-Ів тихенько сказала своїй товаришці. «Панно, як ви думаєте, чи почне він одягатися?» Горонець, проте, заперечив Пріорові. «Ви не переконайте мене цього разу, як раніше?» Відтоді я добре вчився, і тепер цілком певен, що інакше не хрестяться. Євнуха цариці Кандакії охрещено у струмку, і я викликаю вас на заклад показати мені в книзі, що ви мені дали, щоб колись когось було охрещено іншим способом, або я зовсім не охрещуся, або охрещуся в річці. Хоч скільки йому доводили, що звичаї змінилися, простак затявся, бо був бретонець і гуронець. Він усе посилався на євнха цариці Кандакії. І хоч його тітка, і мадвазель де Сент-Ів, що дивилася крізь верби, мали право сказати, що не йому годилося б посилатися на такого чоловіка, вони проте цього не зробили. Така бо велика була їх скромність. Там єпископ прийшов з ним говорити, що важить чимало, але не досяг нічого». Гуронець засперечався із єпископом. Покажіть мені, сказав він, у книзі, яку дав мені дядько, одним одну людину, що не була б охрещена в річці, і я зроблю все, що ви хочете. У розпачі тітка згадала, що першого разу, коли її дебіж поклонявся, пані де Сент Ів він кланявся нижче, ніж будь-кому іншому із товариства, що навіть єпископа він не вітав так сердешно і шанобливо, як цю прекрасну панночку. Вона звернулася і удалася в цій великій скарзі до мадуазель де Сент Ів. Вона попросила її вжити свого впливу і умовити Гуронця, щоб той охрестився бритонським способом, бо не вірила, що її небіж колись стане християнином, якщо Перто бажатиме охреститися у плинній воді. Мадемуазель де Сент-Ів зашарилась від таємної втіхи, що на неї покладають таке важливе доручення – вона скромно підійшла до простака і шляхетно стиснула йому руку. «То ви нічого не зробите для мене?» сказала вона і, промовляючи ці слова, опустила очі, а потім звела їх з ніжною грацією. «Ах, усе, що ви мені накажете, охреститися водою, кров'ю, вогнем, нема нічого, в чому відмовив би я вам!» Мадемуазель Десен Івв Мала славу двома словами зробити те, що не спромоглися зробити ні пріорова ретельність, ні повторні запитання судді, ні навіть єпіскопові доводи. Вона відчувала свій триумф, але не відчувала ще всієї його ваги. Христини відсвяткували з усією пристойністю, усією пишнотою, усією можливою приємністю. Дядько і тітка передали Абатові де Сент-Ів і його сестрі честь бути захрещених батька і матір. Мадмазель де Сент-Ів сяяла від радості. Вона не знала, до чого приневолить її цей почесний титул. Вона погодилася на цю честь, не передбачаючи фатальних наслідків. Оскільки ніколи не буває церемонії після якої не було б великого обіду, то, вийшовши з хрестин, сіли за стіл. Нижньобритонські дотепники казали, що треба було б охрестити його вином. Пан Пріор сказав, що за Соломоном вино звеселяє серце людини. Пан єпіскоп додав, що патріарх Юда мусив прив'язати своє осля, до виноградної лози і намочив свій плащ у виноградному сокові. І дуже сумно, що не можна так зробити в Нижній Британії, бо її Бог відмовив у виноградниках. Кожен намагався сказати щось дотепне з приводу простакових христин і щось гречне хрещеній матері. Суддя, все розпитуючи, запитав у Гуронця, чи буде він вірний своїм обіцянкам. Як же, на вашу думку, можу я занедбати обіцянки, що дав їх панні де Сент-Ів? Горонець розпалився. Він багато пив за здоров'я своєї хрещеної матері. Коли б ви хрестили мене, сказав він, то й холодна вода, що ляли мені на потилицю, ошпарила б мене. Суддя визнав, що це дуже поетично, не знаючи, як поширена в Канаді алегорія. Але хрещена мати була з того надзвичайно втішена. На христинах йому дали ім'я Геркулес. Сен-Малоський єпископ усе розпитував, що це за святий, про якого він ніколи не чув. Єзуїт... Який був дуже вчений, сказав йому, що це був святий, котрий зробив дванадцять див. Там було ще й тринадцяте, варте дванадцятьох інших. Але єзуїтові про нього не випадало говорити. Це перетворити за одну ніч п'ятдесят дівчат на жінок. Якийсь жартун розповів про це диво. І усі дами опустили очі і зважили, виходячи з простокової постави, що він гідний, святого ім'я якого носить. Розділ п'ятий. Простак закоханий. Треба визнати, що від цих христин починаючи, мадмазель де Сент-Ів пристрасно бажала, аби пан єпископ зробив її учасницею ще якогось одного Таїнства у купі з Геркулесом Простаком. Та, що була вона добре вихована і дуже скромна, то не зважилася навіть перед собою визнати ці ніжні почуття. Коли прохоплювалася вона поглядом, словом, жестом, думкою, огортала все це сорпанком незвичайно милою соромливості, була вона ніжна, жвава і мудра. Коли єпископ од'їхав Простак, і мадемуазель де Сент-Ів зустрілися, не думаючи, що вони шукають одне одного. Вони розмовляли, не усвідомлюючи, що саме кажуть. Простак перший сказав їй, що кохає її від усього серця, і що прекрасна Абакаба, яку він божевільно кохав у своїй країні і близько не схожа на неї. Панна відповіла йому, Зі звичною своєю скромністю, що про це треба швидше переговорити з паном Пріором, його дядьком, та з панною його тіткою, що від себе вона теж закине два слова своїм братові, батові де Сент-Ів, і що сподівається на загальну згоду. Простак відповів їй, що не потребує будь-чі її згоди що йому видається надзвичайно смішним просити в інших про те, що треба зробити, і що коли дві сторони згодні, не потрібна третя, щоб погоджувати їх. «Я ні з ким не раджуся», – сказав він, – «коли хочу уснідати, чи полювати, чи спати, я добре знаю, що в коханні слід мати згоду особи, від якої хочеш взаємності. І оскільки не в свого дядька і не в свою тітку я закоханий» то не до них я удамся з цією справою, і коли ви вірите мені, зробите так само з паном абатом де Сент-Ів. Можна, делікатності... Можна уявити, що прекрасна бретонка вжила всієї делікатності свого розуму, аби у пристойних висловах наповмити горнця вона навіть гнівилася, потім швидко лагіднішала. Одне слово, невідомо, чим би закінчилася ця розмова, якби коли сонечко вже заходило, пан абад не забрав свою сестру до аббатства. Простак покинув спати своїх дядька й тітку, що трохи потьмилися були від церемонії і довгого обіду. Половину ночі він провів Складаючи гуронською мовою, вірші для своєї коханої, бо відомо, що немає жодної країни на землі, де кохання не робило б із закоханого поета. Другого дня, після сніданку, дядько так сказав йому при пані Керкабон, що була глибоко зворушена. «Хвала небові за те, що ви, люби мій небоже, мали честь стати християнином і нижнім бретонцем. Але цього не досить. Я вже старенький, брат мій лишив тільки невеличкий клапоть землі. Чого замало? У мене добре приорство, І коли б тільки ви захотіли стати дяком, як я сподіваюся, я б отписав вам пріорство – і ви жили б собі, як схотіли, заспокоївши мою старість. Простак відповів Дядьку мій, нехай вам ідеться на все добре. Живіть якнайдовше. Я не знаю, ні що то значить бути дяком, ніщо значить відписувати, та мені все буде добре, аби лиш мав я при собі панну де Сент Ів. Ах боже мій, небоже. Що ви мені таке кажете? То ви до нестями закохалися у цю прекрасну панну. Так, дядьку. Леле, небоже, вам неможливо одружитися з нею. Це дуже можливо, дядько, бо вона не тільки стиснула мені руку, прощаючись, але й пообіцяла, що проситиме мене для шлюбу, і я, напевне, одружуся з нею. Це неможливо. Кажу я вам, бо вона ваша хрещена мати. Це страшенний гріх, що хрещена мати стискає руку своєму хрещенникові. Не дозволено одружуватися з хрещеними матерями. Це заборонено за законами божеськими і людськими. Біз його візьми, дядьку. Ви смієтеся з мене? Чому це заборонено одружуватися зі своєю хрещеною матір'ю, коли вона молода? І гарно, у тій книзі, яку ви дали мені, я не бачив, що було заборонено одружуватися з дівчатами, які допомогли людям охреститися. Я весь час бачу, що тут роблять безліч речей, яких немає у вашій книзі, і не роблять нічого, що там сказано. Зізнаюся вам, мене це дратує. Коли мене позбавлять прекрасної Десент Ів під приводом моїх хрестин, «Запевняю вас, що я викраду її і розхрещуся». Пріор засмутився. Сестра його плакала. Любий брате, – сказала вона, – не треба, щоб наш небіж засудив себе на вічну муку. Святий наш отець-папа може дати йому дозвіл, і тоді він може бути по-християнському щасливий із тією, яку кохає». Простак обняв тітку. «То хто ж цей чудесний чоловік?» Сказав він, що з такою добротою допомагає хлопцям і дівчатам у їх коханні. «Я хочу зараз же піти і переговорити з ним». Йому пояснили, хто такий папа. І Простак був іще дужче здивований, ніж будь-коли. Немає жодного слова про це у вашій книзі, люби мій дядьку». «Я мандрував, я плив океану, та й ми живемо тут на березі океану. І от я покину панну де Сент-Ів, щоб прохати дозволу кохати її у тієї людини, що живе біля середземного моря за чотири сотні миль звіцеля і мови, яку я навіть не розумію. Це ж неймовірна дурниця. Зараз же біжу до панна Абата де Сент-Ів, який живе... Тільки за милю звідси і ручуся вам, що одружуся зі своєю коханою за один день. Коли він говорив так, увійшов суддя, що своїм звичаєм запитав у нього, куди він іде. Я йду одружуватися, відповів простак, вибігаючи. За чверть години він був у своєї прекрасної і любої нижньої бретонки, яка ще спала. Ах. «Брати мій!» – сказала мадмазель де Каркабон Пріорові. «Ніколи ви не зробите з нашого небожа дяка!» Суддя був дуже незадоволений з тієї мандрівки. Він хотів, щоб його син одружився із мадмазель де Сент-Ів. А син той був іще дурніший, іще незносніший, ніж батько. Розділ шостий. Простак прибіг до своєї коханої, і розлютився. Щойно простак прибіг, запитавши у старої служниці, де світлиця його коханої, він дужим ударом штовхнув погано замкнені двері і кинувся до ліжка. Раптово розбуджена медмазель де Сент-Ів закричала. «Як? Це ви? Ах, це ви! Спиніться, що ви робите? Я одружуюся з вами». І він справді одружився б нею, коли б вона не відбивалася з усією цнутливістю добре вихованої особи. Простак не чекав таких жартів, і всі ці вивертки видавалися йому безглуздими. — Не так робила панна Абакаба, моя перша коханка, — кричав він. — У вас нема навіть чесності. Ви пообіцяли мені одружитися зі мною і не хочете тепер зробити цього. Це значить занедбати найперші закони честі. Я навчу вас додержувати свого слова і наверну на шлях чесності. Простак мав чесноту мужню і невтомну, гідну його патрона Геркулеса, ім'я якого йому дали під час хрестин, Він хотів ужити її у усій її повноті – коли на пронизливі викрики панночки, що була куди стриманіша, у вивах своєї чесноти прибіг мудрий аббат де Сент-Ів зі своєю домоправителькою, старою побожною служницею і парафіяльним паноцем. Коли вони з'явилися, відвага нападника вгамувалася. «Та Боже мій, дорогий сусіде!» – сказав йому аббат. «Що ви тут чините?» «Свій обов'язок, – обізвався молодик, – я виконую свої обіцянки, які для мене святі». Медмазель де Сент-Ів червоніючи оправилась, простака вивели до іншого покою. Абат доводив йому, що такий вчинок огідний. Простак захищався, посилаючись на закони природи, які він досконало знав. Абат хотів довести, що перевагу мусить мати закон умовний, і що коли б поміж людей не було угод, закон природи мало не завжди був би природним розбишатством. «Тут потрібні, – сказав абат, нотарі, паноці, свідки, контракти, дозволи». Простак відповів йому тим висновком, який завжди роблять дикуни. То значить, ви дуже нечесні люди, раз із вами треба стільки пересторог. А батові важко було відбити це заперечення. Я визнаю, сказав він, поміж нас є багато жевжиків і зальотників, так само було б у гуронців, коли б їх зібрали до одного великого міста. Але є також люди мудрі, чесні, освічені, і саме ті, що пишуть закони, що краще людина, то більше повинна вона коритися їм. Такі подають приклад порочним людям, які шанують ті пута, які чеснота покладає сама на себе. Ця відповідь вразила простака. Ми вже зауважували, що він мав гарний розум, його зм'якшили облесливими словами і подали надію, що ці дві пастки, на які ловляться чоловіки обох півкуль, до нього вийшла навіть мадемуазель де Сент-Ів, коли вдяглася. Все це відбулося якнайпристойніше. Та, незважаючи на цю пристойність, від іскор геркулесових очей опустила очі його кохана і тремтіло все товариство. Було надзвичайно важко вирядити його до родичів, знову довелося вжити впливу мадмазель де Сент-Ів, і що більше відчувала вона свою владу над ним, то більше його кохала. Вона сказала йому піти і була дуже з того засмучена. Нарешті, коли він пішов, абат, бувши не лише братом мадмазель де Сент-Ів, який дуже любив її, але й опікуном постановив урятувати свою сестру від похапливості цього страшного коханця. Він пішов порадитися до судді, який, бажаючи оженити на абатовій сестрі свого сина, порадив віддати бідну дівчину до монастиря. Це був жахливий вчинок. Ні в кого не закохана дівчина, коли віддають її до монастиря, голосно кричить, а закохана до того ж Закохана ніжно, було від чого дійти розпочу. Повернувшись до пріора, простак розповів усе щиро, як це робив щоразу. Він витерпів ті самі напоумлювання, які трохи вплинули на його розум і аж ніяк на почуття. Але другого дня... Коли він хотів повернутися до своєї коханої, щоб обміркувати з нею закон природній і закон умовний, пан суддя з образливою радістю повідомив, що вона в монастирі. «Добре», – сказав він, – «я піду поговорити з нею в монастирі». «Цього не можна», – сказав суддя. Дуже довго пояснювали йому, що таке обитель чи монастир що це слово походить від латинського «conventus», що означає «зібрання». Та Гуронець не міг зрозуміти, чому його не можуть прийняти до зібрання. Скоро йому пояснили, що це зібрання схоже на в'язницю, де дівчат тримають замкнених. Річ жахлива, незнана ні в Гуронців, ні в англійців. Він став такий самий лютий, як патрон його Геркулес. Коли Евріт, Цар Ехалійський, не менш жорстокий, ніж Абат де Сент-Ів, відмовився віддати йому прекрасну Іолу, не менш прекрасну, ніж Абатова сестра. Він хотів підпалити монастир і викрасти кохану або згоріти разом із нею. Менмазель де Каркабон, налякана більше, ніж будь-коли, зреклася. Своїх сподіванок побачити свого небажа дяком, і казала, плачучи, що відколи його охрестили, в тілі його оселився диявол. Розділ сьомий. Простак отбиває англійців. Охоплений чорною, глибокою меланхолією, Простак прогулювався берегом моря з рушницею дебультівки на плечах, і великим палашем при боці, стріляючи в ряди годи по птахах і відчуваючи спокусу прострелити себе. Але він ще любив життя через Мадемуазель де Сент Ів. Отже, він то кляв свого дядька, тітку, всю нижню британь і своє охрещення, то благословляв їх, бо через них пізнав він ту, яку кохав. Він постановив піти і підпалити монастир, і зараз же спинився, боячись спалити і свою кохану. Вітри зі сходу і заходу не так збурюють хвилі в ламанші, як збурювалося його серце від протилежних намірів. Він йшов великими кроками, не знаючи куди, коли почув звуки барабана. Вдалечі ні, він побачив юрбу, половина якої бігла узбережжям, а друга тікала звідти. Звідусіль лунали тисячі криків. Цікавість і відвага в одну мить погнали його до місця, звідки йшли ці вигуки, і чотирма стрибками він долетів туди. Начальник гарнізону, що вечеряв з ним у Пріора, зараз же впізнав його. Розкривши обійми, побіг він до нього. «Ах, це просто так!» Він битиметься за нас. І солдати, що помирали від страху, підбадьорилися і теж закричали. Це просто так, це просто так. Панове, сказав він, у чому справа? Чого ви такі налякані? Чи ваших коханих позабирали до монастирів? Тоді сотня зніяковілих голосів закричала. Хіба ви не бачите, що до берега пристають англійці? Гаразд, відповів Горонець. Це хороші люди, вони ніколи не пропонували мені стати дяком і ніколи не викрадали моєї коханої. Начальник відповів йому, що англійці збираються пограбувати аббатство гори, випити дядькове вино і може викрасти мадмазель де Сент-Ів, що маленький корабель – яким він прибув до Британії, для того і приходив, щоб розвідати, що вони нападають, не оголосивши війни французькому королеві, і що провінції загрожує небезпека. А, коли так, то вони переступають природний закон. Дозвольте мені, бо я довго жив поміж них і знаю їхню мову переговорити з ними. Я не вірю, щоб вони могли мати такі лихі наміри. Під час цієї розмови англійська ескадра наблизилася. Гуронець побіг до берега, кинувся у невеличке суденце, підплив, виліз на адміральське судно і запитав, чи правда, ніби вони прийшли зруйнувати країну, не оголосивши чесно війни. Адмірал і весь його корабель вибухнули голосним реготом. Йому дали випити пуншу і випроводили. Покривджений Простак думав тільки про те, аби добре битися проти своїх колишніх друзів за своїх земляків і за пана Пріора. Звідусіль прибігали сусідні дворяни, і він приєднався до них. Було кілька гармат. Простак набив їх і, навівши одну по одній, вистрелив із них. Англійці – Зійшли на берег, він побіг до них, убив трьох своєю рукою, поранив навіть адмірала, що сміявся з нього. Його мужність запалила відвагою бійців. Англійці повернулися на кораблі, і на всьому березі залунали вигуки перемоги. Хай живе король, хай живе простак. Кожен обіймав його, кожен намагався спинити кров із кількох завданих йому ран. «Ах, – сказав він, – коли б тут була мадмазель де Сент-Ів, вона наклала б мені пов'язку». Суддя, що під час бійки ховався у своєму льоху, прийшов його вітати, як і інші, але був дуже здивований, почувши, як Геркулес простак казав кільком ретельним молодикам, що оточили його. «Друзі мої, визволити аббатство гори не так багато важить, треба визволити дівчину». Від цих слів уся запальна молодь спалахнула. За ним уже пішла ціла юрба, вже побігли до монастиря. І коли б суддя відразу не попередив начальника, коли б не погналися за буйною ватагою, все було б скінчене. Простака відвели до його дядька і тітки, що облили його сльозами ніжності. Я добре бачу, що з вас ніколи не буде ні дяка, ні пригора. Сказав йому дядько, з вас буде ще відважніший офіцер, ніж був мій брат капітан, і, мабуть, такий самий жебрак. А мадузель де каркабон усе плакала, обіймаючи його і приказуючи, Його вб'ють, як і мого брата, куди краще було б йому стати за дяка. У бою простак підняв тугенького гаманця, повного гіней, що його, мабуть, упустив адмірал. Він був певен що за цей гманець може купити всю Нижню Британі. І головне – зробити з мадмазель де Сент-Ів велику пані. Кожен переконував його поїхати до Версаля, щоб там здобути винагороди за свої послуги. Начальник гарнізону старші офіцери видали йому посвідчення про його поведінку. Дядько і тітка погодилися на небожеву, Подорож, без жодних перешкод повинен він з'явитися перед королем, і саме це дало б йому чудесну славу в окрузі. Ці добрі люди додали до англійського гаманця чималий подарунок зі своїх загощаджень. Просто так же казав сам собі, коли я побачу короля, попрошу в нього манбазель де Сент-Ів за дружину, і він, напевне, не відмовить мені. І от він виїхав під Привітні вигуки всього кантону, напівзадушені обіймами, зрошені тічченими сльозами із благословенням від дядька, доручаючи себе молитвам прекрасної Сент-Ів. Розділ восьми. Простак їде до короля. Дорогою він вечеряє з гугенотами. Простак поїхав сумюрським шляхом у поштовій колясці, бо тоді не було іншого сполучення. Приїхавши до Сомюра, він здивувався, заставши місто майже порожнім і побачивши, що багато родин вибираються звідти. Йому сказали, що шість років перед тим у Сомюрі було понад п'ятнадцять тисяч душ, а тепер там не більше, як шість. Він не проминув поговорити про це з корчимарем. За столом було багато протестантів, одні з них гірко скаржилися, другі тремтіли від гніву, а інші казали плачучи nos дульсія лінквімус арва, нос патріам фугімус». Не знаючи латини, проста попросив перекласти йому ці слова, що означали «Ми покидаємо наші милі села, ми тікаємо з нашої батьківщини». «А чому ви тікаєте з вашої батьківщини, панове?» «Тому, що хочуть, аби ми визнали папу». «А чому ви не визнаєте його?» «Бо у вас нема хрещеної матері, з якої ви хотіли б одружитися». «Мені казали...» Що це він дає на те дозвіл? Ах, пане, цей папа каже, що він господар усіх королівств. Але, панове, яка ваша професія? Більшість із нас, пане, сукнарі і фабриканти. Коли б папа, сказав простак, говорив, що він є господар ваших сукон і ваших фабрик, ви добре зробили б, не визнаючи його. А щодо королів, ну це ж інша справа. Чого у це ви втручаєтеся? Тоді взяв слово один невеличкий чорний чоловічок і дуже розсудливо виказав скарги всього товариства. Він так енергійно казав про скасування Нанського едикту, він так патетично оплакав долю 50 тисяч родин, що втекли і 50 тисяч інших, яких навернули до віри драгуни, що просто і собі облився слюзьми. Чому, сказав він такий великий король, що слава його доходить аж до горонців, відмовляється від стількох сердець, що любили б його, і від стількох рук, що служили б йому? Це тому, що його ошукали, як і інших великих королів, відповів чорнявий чоловік. Його запевняли, що тільки скаже він одне слово, усі люди думатимуть, як він, і що ми Перемінимо релігію так само, як його музикант Люлі за одну хвилину міняє декорації у своїх операх. Він не лише втратив уже п'ять чи шість тисяч дуже корисних людей, а ще й зробив з них ворогів. І король Вільгельм, що королює тепер Англії, склав багато полків із цих самих французів, що битиметься проти свого монарха. Таке нещастя... Тим дивовижніше, що теперішній папа, якому Людобік XIV жертвує частину свого народу, його відвертий ворог, протягом дев'ятьох років між ними була люта суперечка. Вона зайшла так далеко, що Франція вже сподівалася побачити, як скинуть ярмо, що стільки років давало на поталу цьому чужинцеві, і передовсім, що йому не віддаватимуть грошей, які є головною рушійною силою у справах цього світу. Та незабаром стало очевидно, що цього великого короля обдурили в його інтересах, як і в могутності його, і щоб чинили замах на великодушність його серця. Простак, дедалі більше зворушуючись, спитав. Хто ті французи, що отак обдурили любого гуронцям монарха? Це єзуїти, відповіли йому. Головний з них це отець Лашез, сповідник його величності. Треба сподіватися, що колись Господь покарає його і його виженуть, як він виганяє нас, Чи є лихо рівне нашому, делубуа звідусюди наслав на нас. Єзуїтів і Драгунів. Добре, панове, обізвався простак, що більше не міг стримуватись. Я їду до Версаля, щоб дістати винагороду за свої послуги. Я поговорю з паном де Луа. Мені казали, що це він воює зі свого кабінету. Я побачу короля і доведу до його відома правду. Неможливо щоб він не прислухався до цієї правди, коли почує все. Швидко я повернуся, аби одружитися з Мадбазель де Сент-Ів і запрошую вас на весілля. Тоді ці добродії вирішили, що це якийсь великий пан подорожує інкогніто поштовою каретою, а дехто вирішив, що це королівський блазень. За столом був переодягнений єзуїт, Шпих привелепного отця Делашеза. Він надсилав йому про все повідомлення. А отець Делашез сповіщав пана де Луа. Шпигун написав про все. Лист і Простак майже одночасно прибули у Версаль. Розділ дев'ятий. Простак прибуває у Версаль, як привітали його при дворі. Простак – Виліз із екіпажа на кухонному дворі і спитав у носіїв порчезу, у котрій годині можна бачити короля. Носії зареготали йому у вічі, до стоту, як англійський адмірал. Він і поставився до них, як до того, побив їх. Вони хотіли відплатити йому так само – і, мабуть, сталася б кривава сцена, коли б не проходив начальник варти, бритонський дворянин, і не розігнав цей набрід. — Пане, — сказав йому мандрівник, — мені здається, що ви добрий чоловік. Я не біж пана Пріора з гори. Я вигнав англійців і приїхав поговорити з королем. Прошу вас провести мене до його світлиці. — Гвардієць! Зрадівши, що зустрів молодця зі своєї округи, який, здавалося, був не в курсі двірських звичаїв, розповів йому, що так не розмовляють з королем і що треба відрекомендуватися панові Делува. Гаразд, то проведіть мене до цього пана Делува, який безперечно відведе мене до його величності. З паном Делува, обізвався гвардієць, переговорити і ще важче. «Ніж з його величністю, але я проведу вас до пана Олександера, першого військового урядовця. Це однаково, що ви говоритиме з міністром». Отже, вони пішли до цього пана Олександера і не могли пройти до нього, бо він мав справу з однією двірською дамою і віддав наказ нікого не впускати. «Гаразд, – сказав гвардієць, – нічого». Це не біда. Ходімо до першого урядовця пана Олександера. Це однаково, що ви говорите з паном Олександером. Украй зачудобний горонець пішов за ним, з півгодини вони сиділи вдвох у маленькому передпокої. – Що це все означає? – сказав Простак. – Чи в цій країні всі люди невидимі? Куди легше битися у Нижній Британії проти англійців, ніж у Версалі натрапити на ту людину, до якої маєш справу? Він розгонив свою нудьгу, розповідаючи землякові про свої любовні справи. Але вибила година, і гвардієць мусив іти на свій пост. Вони пообіцяли один одному побачитися завтра. І простак ще з півгодини сидів там, у передпокої, міркуючи про мадмазель де Сент-Ів і про те, як важко говорити з королем і першим урядовцем. Нарешті з'явився патрон. «Пане», – сказав йому простак, – «коли б, отбиваючи англійців, я чекав так довго, як мусили ви мене чекати вашої аудієнції, вони пограбували б Нижню Британь, як схотіли». Ці слова глибоко образили урядовця, він сказав бретонцеві: «Чого ви просите?» нагороди, сказав той. «Ось мої документи». Він розіклав перед ним усі свої свідоцтва. Урядовець прочитав їх і сказав, що, мабуть, йому дозволять купити собі чин лейтенанта. «Щоб я дав гроші за те, що одбив англійців?» Щоб я платив за право вбити мене для вас, поки ви спокійно отут сидите? Я гадаю, ви хочете посміятися з мене. Я хочу щонайменше кавалерійський загін. Я хочу, щоб король зробив так, щоб мазель де Сент-І вийшла з монастиря, і щоб він віддав її за мене заміж. Я хочу говорити з королем про ласку до 50 тисяч родин, які сподіваються йому повернути. Одне слово, я хочу бути корисним. Хай мене використовують для чогось важливого і дадуть чин. Хто ви такий, пане, що насмілилися говорити так голосно? Ах, так, обізвався простак, то ви не прочитали моїх посвідчень, то такий з них отут зиск. Мене звуть Геркулес, де Каркабон, мене охрещено. Я живу в готелі Блакитний годинник, і я скаржитимусь на вас, королеві. Урядовець, як і люди з Сомюра, зважив, що він не зовсім здоровий на голову і не звернув на нього великої уваги. Того самого дня привелебний отець Делашес, сповідальник Людовіка XIV, одержав листа від свого шпигуна, що обвинувачував бретонця Керкабона у тому, що він прихильний у серці своєму догугенотів і засуджує поведінку єзуїтів. Пан де Лубоа теж одержав листа від судді-розпитувача, що змалював простака, як шалапута, що хоче палити монастирі і викрадати дівчат. Прогулявшись у Версальських садах, де аж занудьгував, простак повечерявши по Горонському і по Бритонському, лів спати в солодкій надії побачити другого дня короля і дістати за дружину мадмазель де Сент-Ів, мати принаймні кавалерійський загін і припинити переслідування проти гугенотів. Він заколисував себе цими принадними думками, коли до його світлиці вдерся вартовий роз'їзд. Насамперед вони схопили його рушницю-дубльтівку і великий палаш. Перелічивши скільки у простака грошей готівкою, його забрали до замку, що його король Карл V син Жана Другого, загадав збудувати біля Сент-Антуанської вулиці і Турнельської брами. Уявіть собі, який здивований був дорогою простак! Спочатку він гадав, що це вижаються йому у вісні. Він сидів у якомусь зацепенінні, потім, охоплений раптом люттю, що подвоїло його сили, він ухопив за горло двох своїх проводирів, що були з ним у кареті, викинув їх за занавізки, сам кинувся за ними, тягнучи третього, що хотів його затримати. Знесилений, він упав. Його зв'язали і поклали знову в карету. Так от вона, виногорода, казав він, тому, хто вигнав англійців з Нижньої Британії. Що сказала б ти, прекрасний Сент-Ів, коли побачила мене в такому становищі? Приїхали нарешті до місця, що мало бути йому, за оселю. Мовчки, як мертвого виносять до гробовища, внесли його до кімнати, де й мали замкнути. Ту кімнату вже займав один старий відлюдник з роялю на ім'я Гордон, що животів там уже два роки. Маєте, сказав йому начальник сторожі, ось я привіз вам товариша. І відразу ж замкнулися величезні засуви на масивних дверях, оббитих залізом. Двоє в'язнів лишилися відокремлені від цілого світу. Розділ десятий. Простака замкнена в Бастилії з янсеністом. Пан Гордон був бадьорий і спокійний старий, що визначався двома неабиякими прикметами. Умів терпіти злигодні і потішати знедолених. Щиро та співчутливо підійшов він до свого товариша і сказав, обіймаючи його, «Хоч би хто ви були, що маєте жити зі мною вкупі в оцій домовині, будьте певні». Я завжди забуду за самого себе, аби тільки полегшити ваші муки в пекельній безодні, куди нас кинено. Любимо проведіння, що привело нас сюди, терпімо і сподіваємося». Ці слова вплинули на душу простака неначе англійські англійській краплі, що повертають до життя вмираючого, і він широко розплющив здивовані очі. Після перших привітань, гордон, не силкуючись дізнатися про причину його лиха своєю любою розмовою і тим зацікавленням, яке знедолені мають один до одного, навіяв йому бажання розкрити своє серце і зняти. Тягар, який гнітив його, але простак не міг зрозуміти, чому скоїлося з ним його лихо. Воно видавалося йому чимось безпідставним, і добродій Гордон був такий самий здивований, як і він. «Мабуть, – сказав янсиніст Горонцеві, – Бог мав щодо вас якісь великі наміри» бо привів вас з озера Оріноко до Англії і Франції, де вас у Нижній Британії охрестили, кинув вас сюди задля спасіння душі вашої. «А я їй Богу думаю, – відповів Простак, – що до моєї долі втрутився сам диявол. Мої американські земляки ніколи не поводилися зі мною так жорстоко, як я оце зазнав, – вони і уявити цього не можуть. Їх звуть дикунами. Але вони – люди дуже прості. Люди ж цієї країни – жахливі негідники. Мене, по правді, дуже дивує, що я приїхав з Нового світу для того, щоб мене замкнули на чотири засоби укупі зі священником. Але коли я подумаю про безліч людей, які... Кидають одну півкулю, щоб дати себе вбити на інший, чи які зазнають дорогою аварії, і їх їдять риби, то не бачу, що Бог мав прихильні наміри щодо цих людей. Крізь квартирку їм подали обідати. Розмова перейшла до проเวдіння, до ордерів на арешти і до спробу не зазнати недолі що судилося всім людям на цьому світі. «Уже два роки, як я тут», – сказав старий, «не маючи іншої розради, як я сам та книжка, але жодної хвилини не впадав я у відчай. «Ах, пане Гордоне», – скрикнув простак, «то ви, значить, не кохаєте своєї хрещеної матері». Коли б ви, як я, знали, мадемуазель де Сент-Ів, ви були б у розпачі. По цих словах він не зміг стримати сліз і тоді відчув себе трохи не таким пригніченим. Але, – сказав він, – чому стає легше після сліз? Мені здається, що вони повинні впливати навпаки. Сину мій, усе в нас є фізичне сказав добрий старий: усяке виділення добре дій на тіло, а те, що полегшує тіло, полегшує і душу. Ми, машини проเวдіння, простак, мавши як багато разів відзначали ми глибокий розум, замислився над цією думкою, що здалося йому була в зародку в ньому самому. Після цього запитав у свого товариша, за що його машина була два роки за чотирма засувами. «З ласки, з ласки спокутливої благодаті, – відповів Гордон, – я став Янсиністом. Я знав Арнульта і Ніколя, єзуїти переслідували нас. Ми думаємо, що папа такий самий єпископ, як і інші». Ось за це отець Делашес, сповідник короля, одержав від нього наказ без жодної судової формальності позбавити мене найдорожчого для людини добра – волі. Мені дуже дивно, сказав Простак, що всі нещасливці, яких я зустрічав, були нещасливі саме через папу, щодо вашої спокутливої благодаті. То зізнаюся вам, я про неї нічого не чував, проте я дивлюся, як на велику ласку, на те, що Бог послав мені в моїй недолі таку людину, як ви, що влила в моє серце заспокоєння, яке я вважав для себе за неможливе. Щодня розмова ставала цікавішою і повчальнішою. Душі в'язнів прихилилися одна до одної. Старий багато знав, а молодий хотів багато чого навчитися. Протягом місяця він навчався геометрії і проковтнув її. Гордон сказав йому читати фізику Рого, що була тоді в моді. І він мав досить розуму, щоб побачити там тільки неясність. Потім він прочитав перший том «Шукання істини». Це – Нове світло осяяло його. «Як, – казав він, – наша уява і наші почуття ошукують тут нас? Як речі не утворюють наших ідей, а ми самі не можемо їх створити?» Коли він прочитав другий том, він уже не був такий задоволений і зважив, що куди легше руйнувати, ніж будувати. Його... Товариш, здивований, що молодий неок має такі погляди, які властиві тільки душам досвідченим, став високою думки про його розум і ще більш прихилився до нього. Мені здається, сказав йому одного дня простак, що ваш Мільбранш половину своєї книги писав розумом, а другу уявою і забобонами. За кілька днів Гордон поспитав у нього. «То що ви думаєте про душу, про спосіб, яким одержуємо ми наші думки, про нашу волю, благодать і свободу болі?» «Нічого», – відповів йому простак. «Коли я й мислю дещо, так те, що ми перебуваємо під владою вічного єства, як і зірки, чи елементи». Воно створило все в нас. Ми маленькі коліщата у велетенській машині, в якій воно є душею. Машина ця діє за загальними законами, незважаючи на окремих осіб. Це єдине, що здається мені зрозумілим. Усе інше є для мене темна безодня. Але, сину мій, це значить зробити Бога, Винним за гріх. Але, отче мій, ваша спокутлива благодать теж робить Бога винним за зло, бо очевидно, що всі, кому в цій благодаті відмовлено, грішать. А хто віддає на зло, хіба не винен у злі. Ця простосерність дуже спантеличила доброго чоловіка. Він зрозумів, що марно силкується. Виплутитися з цієї драговини, і він накопичив стільки слів, які, здавалося, мали зміст, але по суті не мали жодного, і що простакові, стало шкода його. Усе зводилося просто до питання про походження добра і зла, і тоді довелося бідному Гордонові перейти до огляду скриньки Пандори, яйця Оназда, яке розбив Аріман. Ворожнечі між Тіфоном і Озірісом, і нарешті первісного гріха, і вони бігали серед цієї глибокої пітьми, ніяк не сходячися в думках. Та врешті-решт цей роман душ відвертав їхні погляди від споглядання власного лиха, і якимись дивними чарами сила нещасть розлитих у Всесвіті зменшувала почуття горя. Вони не зважувалися скаржитися, раз усі навколо терпіли. Але серед нічного відпочинку образ прекрасної Сент-Ів заступав у душі її коханого всі метафізичні і моральні ідеї. Він прокидався з мокрими від сліз очима, і старий янсеніст забував свою спокутливо благодать. Абата Сен-Сірана і Янсеніюса, аби заспокоювати молодика, якого вважав за смертельного грішника. Після лекцій і розправи вони розмовляли і про свої пригоди. Набалакавшись, вони читали вкупі або окремо. Розум молодого чоловіка міцнів дедалі все більше – Особливо далеко пішов би він у математиці, коли б не неуважність, яку ненавиділа мадмазель де Сент-Ів. Він читав історичні твори, і вони засмутили його. Йому видавалося, що світ надто лихий і надто нікчемний. Справді, історія є не що інше, як картина злочинів і нещасть. Сила невинних і мирних людей завжди зникає у великому театрі, головними персонажами якого є тільки владолюбні розпусники. Здається, що історії подобається тільки трагедії, що вона занепала, коли б не живили її пристрасті, злочини і великі нещастя. Треба було б озброїти кинджалом кліо. Як і Мельпомену, хоч в історії Франції не більше страхіть, ніж у всіх інших, проте вона видалася йому такою огидною на початку, такою сухою у середині, такою маленькою наприкінці навіть за часів Анрі Четвертого, завжди позбавленою великих справ, Такою далекою від цих прекрасних відкриттів, які прославили інші нації, що йому доводилося перемагати нудьгу, аби прочитати всі ці подробиці темних нещасть, зібраних в одному куточку світу. Гордон думав, як і він. Обоє сміялися з жалю, коли мова велася про володарів Фезансака. Фезансагета і Астарака. Цей уривок і справді годився тільки нащадкам, коли вони в них були. Прекрасні віки Римської республіки на деякий час зробили його байдужим до решти землі. Видовище Риму, переможця над націями і законодавця цілком захопило його душу. Він запалювався, споглядаючи цей народ, що сім століть був охоплений ентузіазмом волі і слави. Отак минали дні, тижні, місяці, і він був би вважав себе за щасливого у цьому місці розпочу, коли б не кохав. Його добра натура сумувала так само, і за фріором Божої Матері Гори, і за чутливою мадмазель де Каркабон. Що подумають вони, повторював він часто, коли не матимуть від мене звісток, вони вважатимуть мене за невдячного. Ця думка мучила його, він жалів тих, кого любив, куди більше, ніж самого себе. Розділ як простак розвиває свій геній. Читання звеличує душу, а освічений друг заспокоює її. Наш в'язень звеселяв себе цими двома вигодами, про які раніше і не підозрював. Мене спокушає повірити в перевтілення, говорив він, бо я сам із тварини перетворився. На людину, на частину грошей, якими йому дозволили користуватися на власний розсуд, він склав собі вибрану книгозбірню. Гордон спонукав його записувати свої думки. Ось що він записав про стародавню історію. Мені здається, що нації довго були подібні до мене, що вони стали освіченими занадто пізно що тисячоліттями їх цікавила тільки поточна хвилина. Дуже мало цікавило минуле і ніколи прийдешнє. Я проїхав п'ять чи шість сотень миль у Канаді і не побачив жодного пам'ятника. Ніхто не знає там про те, що робив його народ. Чи не є це натуральний стан для людини? Порода людей цього континенту видається мені вищою за породу того, Протягом багатьох століть прикрашала вона своє існування мистецтвами і знаннями. Може, тому, що в неї борода, а американців Бог відмовив у бороді. Не думаю, бо бачу, що китайці майже зовсім не мають борід, а культивують мистецтва понад п'ять тисяч років. Адже справді, щоб мати більше як за чотири тисячі років, Літописи нація повинна була скупчитися і процвітати більш як 50 століть. Одне особливо вражає мене в цій давній історії Китаю – це те, що мало не все там є правдоподібне і природне. Мене захоплює, що там нема нічого фантастичного. Чому всі інші нації надали собі казкового походження?» Старі автори історичних французьких хронік, навіть не дуже старі, виводять французів від Франкуса, сина Гектора. Римляни, кажуть, ніби вони походять від якогось фрігійця. Дарма, що в мові немає жодного слова, яке хоч трохи скидалося б на фрігійську мову. Десять тисяч років боги жили в Єгипті, а дияволи – у Скіфії, де підбивали гунів. До Фукідіда в історії я бачу тільки романи, що скидаються на романи про Амідаса, і далеко не такі цікаві. Всюди якісь примари, оракули, дивача, клунства, перевтілення, сни, які хтось пояснює, і які творять долю і найбільших імперій, і найменших держав. Тут тварини, що промовляють там тварини, з яких зробили богів. Боги перевтілені в людей, і люди перевтілені в богів. Ах, коли вже нам треба казок, нехай принаймні ці казки будуть емблемами правди. Я люблю філософські казки, сміюся з казок дитячих і ненавиджу казки брехунів. Одного разу навернулося йому на очі, Історія імператора Юстиніана. Він прочитав, що константинопольські схоластики видали дуже поганою грецькою мовою едикт проти найбільшого тодішнього воєначальника, бо цей герой в запальній розмові прохопився отакими словами. Істина світить власним світлом, і розум не можна просвітити полум'ям від кострищ. Схоластики запевняли, що це гасло єретичне, а протилежна аксіома буде католицька, всесвітня і грецька. Розум можна просвітити тільки полум'ям від кострищ. Бо істина не може світити власним світлом. Цілі ліностоли засудили ще багато промов воєначальника і видали едикт. «Як?» – вигукнув простак. То отакі люди видають едикт? То навіть не едикти, обізвався Гордон. Це контр-ідикти, з яких усі сміялися в Константинополі. І перший імператор, то був мудрий державець, що змушував навіть схоластиків творити тільки добро. Він знав, що ці панове і багато інших пастофорів уривали контрдиктиктовий терпець його попередникам імператором у справах куди поважніших. І дуже добре робив. Сказав простак, пастофорів треба підтримуючи стримувати. Він записав ще багато інших думок, які вжахнули старого Гордона. «Як?» казав той сам собі. «П'ятдесят років витратив я на своє навчання, і тепер боюся, що не зможу наздогнати природний добрий розум цієї майже дикої дитини. Я тремчу. Зміцнюючи старанно свої зубобони він же слухає тільки голос природи. Добрий чоловік мав кілька невеличких крихітних брошурок, у яких люди, не здатні нічого створити, гудять творчість інших, у яких різні візе знеславлюють расинів, а фейді – фенелонів. Простак переглянув деякі з них. «Я прирівняв би їх, – сказав він, – до деяких мушок, що поклали свої яєчка під хвіст найкращим коням. Це не заважає тим бігти. Незабаром вони вдвох прочитали початки астрономії. Простак побачив небесне склепіння, і це видовище його захопило. Як важко, – говорив він, – почати дізнаватися про небо саме тоді, коли мене позбавлено права бачити його. Юпітер і Сатурн рухаються цими безкрайними просторами. Мільйони сонць освітлюють мільярди світів. І в цьому куточку землі, куди закинута мене, знайшлися істоти, що позбавили мене. Мене, істоту, яка бачить і мислить усіх цих світів, яких міг досягти мій зір, і того, де Бог судив мені народитися, світло створене для всього Всесвіту, втрачене для мене. На північній півкулі, де прожив я свої дитячі і молодечі роки, його від мене не ховали. Без вас, дорогі мій, гордони, я був би тут нікчемою. Розділ 12. Що простак, думав про театральні п'єси. Молодий простак скидався на одне з тих дужих дерев, що, зріше на неплідному ґрунті, швидко простягає свої коріння і гілки, коли їх пересадять на кращу землю. І дуже незвичайним було те, що саме в'язниця стала за таку землю. Між книжками, що заповнювали дозвілля двом в'язням, були вірші, переклади грецьких трагедій, кілька французьких театральних п'єс. Вірші, що оспівували кохання, лили в душу простака, водночас і насолоду, і сум. Усі вони говорили про його дорогу Сент Ів. Байка про двох голубів розривала йому серце. Надто далеко був він від того щоб повернутися до своєї голубки. Мольєр захоплював його. Він познайомив його зі звичаями Парижа і усього людського роду. Який із цих комедій віддаєте ви перевагу? Тартюфові, безперечно. Я теж так думаю, сказав Гордон. Це Тартюф засадив мене до цього приміщення. І, можливо, що якраз тартюфи спричинилися до вашого нещастя. Як подобаються вам грецькі трагедії? Досить гарні для греків, сказав Простак. Але коли він прочитав сучасну Іфігенію, Федру, Андромаху, Аталію, він був у захваті, він зітхав, він лив сльози, запам'ятовував їх «Не завчаючи, прочитайте Родогюну, – сказав йому Гордон, – кажуть, що це шедевр. Інші п'єси, що дали вам стільки насолоди, у порівнянні з нею, небагато варті. З першої ж сторінки молодик сказав йому – це не того самого автора. Звідки ви це бачите? Я ще не знаю про це, але ці вірші не западають мені, ні в серце, ні у вуха. «О, це ніщо, тільки вірші», – обізвався Гордон. Простак відповів, «То навіщо їх писати?» Прочитавши дуже уважно п'єсу з єдиним наміром відчути приємне, він подивився на свого друга сухими очима і здивований. Він не знав, що сказати, нарешті змушений пояснити, що саме відчуває». Він відповів, я мало що зрозумів на початку, я був дуже обурений насередині. Остання сцена мене дуже зворушила, хоч і видалося мені, що вона правдоподібна. Ніхто з персонажів мене не зацікавив, і я не затримав у пам'яті і двадцятьох віршів, хоч я можу запам'ятати всі, коли тільки вони подобаються мені. Проте цю п'єсу вважають за найкраще, що ми маємо. Коли так, обізвався той, то вона, може, така, як чимало людей, що не варті своїх місць. Врешті, це справа смаку. Мій, ще, може, не цілком сформований. Я можу помилятися, але ви знаєте, що я звик говорити те, що думаю. Точніше, те, що відчуваю. Я гадаю, що в людських присудах є багато від облуди, від моди, від примхи. Я говорю, від природи. Можливо, що природа моя надто недосконала, але можливо також і те, що більшість людей надто мало прислухається до неї. Тут він почав цитувати іфигенію, вірші з якої сповнювали його. І хоч він не дуже добре декламував, проте Виявив стільки правди і зворушливості, що старий Янсеніат розплакався. Потім він прочитав цінну. Він уже не плакав. Він захоплювався. Розділ тринадцятий. Прекрасна Сент-Ів їде до Версаля. Та поки наш нещасливець більше освічував ніж заспокоював себе, поки його довго пригнічений геній розвивався з такою силою і швидкістю, поки природа, удосконалюючись у ньому винагороджувала за злу долю. Гляньмо, що сталося з паном Пріором, з його доброю сестрою і з прекрасною відлюдницею Сент Ів. Перший місяць там непокоїлися, на третьому. Тяжко засумували, їх хвилювали, мало обґрунтовані чутки, неправдиві здогади, наприкінці шостого місяця вирішили, що він помер. Нарешті пан і панна Декаркабон дізналися з листа, якого написав до Британії один королівський гвардієць, що якийсь схожий на простака молодик приїхав увечері до Версаля, але вночі його схопили, і відтоді ніхто нічого про нього не чув. «Леле, – сказала мадмозель де Каркабон, – наш небіж наробив дурниць і вплутався у якусь прикру справу. Він молодий, він з Нижньої Британії, він не може знати, як треба поводитися при дворі. Люби, братику, я ніколи не бачила ні Версаля, ні Парижа, а от добра нагода. Може, ми відшукаємо бідного небажа?» Це син нашого брата, наш обов'язок допомогти йому. Хто його знає, чи не зможемо ми зробити з нього дяка, коли заспокоїться поривання молодості? У нього великий нахил до науки. Пригадуйте, як він міркував з приводу старого і нового заповіту. Ми відповідаємо за його душу. Це ми охрестили його, і його люба – Мадемуазель де Сент Ів плаче цілими днями. По правді, треба їхати до Парижа, коли його сховано в одному з тих непристойних веселих домів, про які мені стільки розповідали, ми витягнемо його звідти. Пріора зворушили слова сестри. Він поїхав до сент-Малоського єпископа, що хрестив Гуронця, і попросив у нього протекції та поради. Прелат висловився за подорож. Він дав приорові рекомендаційні листи до отця Делашеза, королівського сповідальника, що мав у королівстві найбільшу вагу, до архієпископа паризького Арле та до єпископа з Мобусюе. Нарешті брат і сестра виїхали, але приїхавши в Пориж, вони загубилися, як у великому лабіринті, без нитки і без виходу. Капітал у них був невеличкий, а повсякчас час треба було наймати карету, щоб їхати на розшуки, і вони нічого не розшукали. Пріор з'явився до преподобного отця Делашеза, той був з мадвазель Дютрон і не міг давати аудієнції пріорам. Він пункнувся до архієпископських дверей. Прилат замкнувся з прекрасною пані де Ледіґєр у справах церкви. Він побіг до єпископа Бусюе. Це й вивчав з мадемуазель де Молеон містичне кохання пані Гюйон. Проте він добився таки, що ці два прилати – Вислухали його, обоє заявили йому, що не можуть втручатися у справи його небажа, раз той недяг. Нарешті він побачився з єзуїтом, цей зустрів його з розкритими обіймами, запевнив, ніколи його не знавши, що завжди мав до нього особливу пошану. Він присягався, що суспільство завжди прихильне, до нижніх бретонців. Але, сказав він, чи не мав ваш небіж нещастя бути гугенотом? Напевно, ні, преподобний отче. А він не янсеніст? Я можу запевнити вашу привилепність, що він ледве чи християнин. Усього місяців одинадцять, як ми його охрестили. Оце дуже добре, оце Дуже добре, ми подбаємо про нього. Ваше пріорство дає добрі прибутки. О, дуже мало, і мій небіж нам дорого коштує. Є в околиці якісь янсеністи. Пильнуйте добре, мій любий пане пріори. Вони небезпечніші за гугенотів і атеїстів. Мій привилебний отче, у нас їх зовсім нема. У монастирі Святої Гори зовсім не знають, хто такі янсеністи. Тим краще. Ідіть, нема нічого, чого б я не зробив для вас. Він приязно відпустив Пріора і більше про нього не думав. Час минав. Пріор і добра його сестра були в розпочі, тим часом, Клятий суття напосідав із шлюбом свого великого Йолопа з прекрасною Сент-Ів, яку забрали вже з монастиря. Вона усе ще кохала свого хрещеника і ненавиділа чоловіка, якого їй сватали. Образа бути замкненою в монастирі збільшила її пристрасть, наказ одружитися із сином судді вивершив її. Жаль, ніжність і жах перевертали її душу. Як відомо, кохання спритніше і сміливіше в молодої дівчини, ніж родивне почуття старого пріора та сороколітньої тітки, тим більше, що Сент-Ів добре розвинула себе в монастирі романами, які читала потай. Прекрасна Сент-Ів згадала про листа двірського гвардійця, писаного в Нижню Британь, про якого багато говорили в Окрузі. Вона постановила їхати сама, довідатися у Версалі, впасти до ніг міністрам, коли її чоловік у в'язниці, як говорили, і домагатися правосуддя для нього. «Не знаю». Чому вона потай була переконана, що при дворі ні в чому не відмовляють вродливі дівчині? Але вона не знала, чого це коштує. Ухваливши таку постанову, вона втішилася, заспокоїлася, не відштовхувала вже свого недоумковатого жениха, приймала новісного майбутнього свекра, лащилася до брата, сповнила дім радістю. Потім, у призначений для церемонії день, вона потай вийшла з дому о 4 годині ранку з невеличкими шлюбними подарунками і усім, що змогла забрати. Вона так добре підготувалася, що була вже більше, як за 10 миль, коли близько 12-ї до неї в кімнату. Здивування й жах були Великий. Суддя-розпитувач поставив того дня більше запитань, ніж робив за цілий тиждень. Жених сидів дурніший, ніж будь-коли. Розгніваний абад де сент Ів постановив гнатися за сестрою. Суддя і син воліли поїхати з ним. Отак доля привела в Париж мало не всю округу Нижньої Британії. Прекрасна Сент-Ів дуже побоювалося, що за неї женуться. Вона їхала верхи і спритна випитувала у кур'єрів, чи не зустрічали вони гладкого абата, здорового суддю і молодого дурня, що їхали б паризьким шляхом. Дізнавшись на третій день, що вони недалеко, вона звернула на інший шлях і була така моторна та щаслива, що приїхала у Версаль саме тоді, як її марно розшукували у Парижі. Але що робити у Версалі, як їй, молодій, гарній, самітній, без поради, без підтримки, незнані нікому, ризикуючи всім, зважитися, шукати якогось королівського гвардійця. Їй спало на думку звернутися до одного з єзуїтів нижнього ступеня, бо там вони були для кожного становища в житті. Вони говорили, як Бог дав різну їжу різним породам тварин, так дав він королеві сповідника – якого всі шукачі духовних посад називали головою Галіканської церкви. Потім йшли сповідники принцес, міністри не мали сповідників, вони були не такі дурні. Там були єзуїти для простого люду і, передусім, єзуїти для покоївок, через яких дізнавалися про таємниці господин. І то була неабияка посада, прекрасна десент Ів звернулася до одного з цих останніх, якого звали отець тут і там, тобто до послуг усіх. Вона сповідалася йому, оповіла йому про свої пригоди, своє становище, свою небезпеку, і благала його поселити її в якоїсь доброї побожниці, яка охоронила б її від спокуси. Їзуїт відвів її до своєї вірної духовної дочки, дружини одного двірського чашника. Як тільки вона опинилася там, подбала заручитись довірою цієї жінки і заприязнитися з нею. Вона розпитала про гвардійця-бретонця і попросила його прийти до неї, дізнавшися від нього, що її, Коханого схопили після того, як він поговорив з першим урядовцем, вона побігла до цього урядовця. Той пом'якшав, побачивши вродливу жінку, бо треба погодитися, що Бог створив жінок тільки для того, щоб упокорювати чоловіків. Розманіжившись, чорнильна душа розказала їй усе. Ваш коханець у Бастилії, і без вас він може бути там усе своє життя. Ніжна Сент-Ів знепритомніла. Коли вона отямилася, урядовець сказав їй. Я не в силі зробити щось добре людям. Уся моя сила обмежується тим, щоб інколи зробити їм зле. Повірте мені. «Ідіть до пана де Сен-Пуанжа, який робить і добре, і лихе. Він кузен і улюблениць пана де Лува. Цей міністр має дві душі. Сен-Пуанж є однією з них, пані де Френуа – другою, але її тепер немає у Версалі. Вам лишається благати тільки названого ласкавця. Прекрасна, де Сент-Ів, переходячи від невеличкої радості до величезного горя, від непевної надії до сумного страху, переслідувана братом, обожнюючи свого коханого, витираючи сльози і знову їх лючи, тремтячи, знесилюючись і знову набуваючи мужності побігла швиденько до пана Десен-Пуанжа. Розділ 14. Поступ простокового духу Простак робив швидкий поступ у науках і передовсім у науках про людину. Причина такого швидкого поступу, його розуму, полягала мало не в такій же мірі в його дикунському вихованні, як і в його вдачі. Нічому не вчившись у дитинстві, він не знав і упереджень. Його розуміння, не бувши викривлене помилками, лишалося в усій своїй прямоті. Він бачив речі такими, якими вони є. Тим часом, як ідеї, закладені у нас в дитинстві, змушують нас усе життя бачити речі такими, якими вони не є. Ваші гнобителі мерзенні. Говорив він своєму другові Гордонові, «Мені шкода, що вас отискають, але мені шкода, що ви єнсеніст. Усі секти видаються мені зібранням помилок. Скажіть мені, чи є секти в геометрії?» «Ні, моя люба дитино», – сказав йому зітхаючи добрий Гордон. «Усі люди згодні щодо істини, коли її можна виявити». Але вони надто помиляються щодо неясних істин. Скажіть, щодо неясних побрехеньок. Коли б хоч одна істина крилася в отій купі доказів, яку розглядають уже стільки століть, їй безперечно викрили б, і Всесвіт дійшов би згоди хоч щодо цього пункту. Коли б ця істина була настільки потрібна, як сонце для землі, вона сяяла б, як воно. Це безглуздя, це образа людському родові, це замах проти вищої і безконечної істоти говорити. Є істина потрібна людям, і Бог її заховав. Усе, що казав цей молодик, прихований природою, справляло глибоке враження на розум старого знедоленого вченого. «Невже то правда?» – вигукнув він, – що я… «Призвів себе до нещастя заради вигодок. Я певніший свого нещастя, ніж спокутливої благодаті. Я марно тратив свої дні на те, щоб обмірковувати волю Бога і роду людського. Але я втратив свою. Ні святий Агустин, ні святий Проспер не витягнуть мене із цієї прірви, де я опинився». Простак, вірній своїй вдачі, сказав йому нарешті. Хочете, щоб я говорив з вами брутально і відверто? Ті, що дають себе гнобити заради цих постопорожніх суперечок про школи, видаються мені не дуже мудрими. Ті, що гноблять їх, видаються мені потворами. Обоє в'язнів цілком погоджувалося один з одним, що ув'язнено їх несправедливо. Я в сто разів більше за вас маю підстави скаржитися» казав Простак. Я народився вільний, як повітря. Я мав два життя, волю і моє кохання. У мене відібрали їх. І ось ми обоє у кайданах, не знаючи навіть причини тому, і не можемо про це запитати. Я жив горонцем двадцять років. Кажуть, що це варвари, бо вони мстяться своїм ворогам, але вони ніколи не утискають друзів. «Ледве я ступив ногою на землю Франції, як пролив за неї кров. Я, може, врятував цілу округу, а у виногороду я зник у цій домовині для живих, де я помер би зі злості, коли б не ви. То значить, у цілій країні нема законів? Чи тут засуджують людей, не вислухавши їх? В Англії це зовсім не так. Ні, проти англійців треба було мені не битися». Отак філософія, народжуючись, не могла заспокоїти природу, ображену в головних своїх правах, і давала вільний шлях справедливому обуренню. Його товариш не заперечував йому. Розлука завжди збільшує невгамовне кохання, а філософія не зменшує його. І Простак однаково часто говорив про свою прекрасну Сент-Ів, як і про мораль. Чи метафізику, що чистішими ставали його почуття, то дужче він кохав. Він прочитав кілька нових романів. Небагато він там знайшов такого, що змалювало б його душевний стан. Він почував, що серце його завжди йде далі за те, про що він читав. «Ах, – говорив він, – майже всі ці автори мають саме тільки розум, та вміння. Нарешті, добрий янсенітський пан-отець непомітно став повіреним його почуттів. Раніше він знав кохання як гріх, у якому каються на сповіді. Тепер він навчився дивитися на нього як на почуття одночасне і шляхетне, і ніжне, що однаково може підносити і розніжувати душу, бо навіть інколи Робити чеснотливим. Одне слово сталося чудо. Горонець навернув янсеніста на істинний шлях. Розділ 15. Прекрасна Сент-Ів опирається ніжним пропозиціям. Отже, сповнена ніжного свого кохання, прекрасна Сент-Ів пішла до пана де Сент-Пуанжа зі своєю подругою в якої мешкала. Обидві закрилися фуалями. Перше, що вони побачили при дверях, був абад де Сент ів її брат, що виходив звідти. Вона злякалася, але побожна подруга заспокоїла її. Раз він говорив проти вас, вам неодмінно треба переговорити самі. Будьте певні, що в цій країні ті, хто звинувачує, завжди праві, коли не поквапитися, знищити їх. До того ж, або я дуже помиляюся, ваша присутність важитиме більше, ніж слова вашого брата. Коли трохи підбадярити пристрасну коханку, вона не знатиме страху. Сент Ів з'явилася на прийом її молодість, її врода, її ніжні очі, зрошені кількома сльозинками, притягли до себе всі погляди. Облесник і помічника міністра забули на хвилину про ідоло влади. І подивилися на ідола краси. Сен-Пуанш провів її до кабінету. Вона говорила зворушливо і гарно. Сен-Пуанш розчулився. Вона тремтіла, Він заспокоїв її. Прийдіть сьогодні ввечері», – сказав він їй. «Ваша справа потребує, щоб її обмислити і обговорити на дозвіллі. Тут надто багато людей» і вислуховувати доводиться на швидку руку. Мені треба ґрунтовно переговорити про все, що вас цікавить. Потім, віддавши хвалу її вроді і почуттям, він порадив їй прийти о 7 годині вечора. Вона з'явилася вчасно. Побожна подруга знову була з нею, але вона сиділа в салоні і читала християнського педагога, поки сент поанж і прекрасна Сент-Ів були у кабінеті. «Чи повірити ви, панно, – сказав він їй спочатку, – що ваш брат приходив до мене просити в мене наказ на ваш арешт? – Правда, я скоріше дав наказа, щоб він сам повернувся до Нижньої Британії. – Леле, пане, у ваших бюро дуже багато цих наказів – бо з глибини королівства приходять клопотатися про них, як про пенсію. Я дуже далека від того, щоб просити одного з них проти брата. Я маю багато підстав скаржитися на нього, але я шаную волю людську. Я прошу волі для одного чоловіка, з яким маю одружитися, для чоловіка, якому король зобов'язаний тим, що зберіг ціло округу, який може корисно Служити йому, і який є сином офіцера, убитого на королівській службі? У чому обвинувачено його? Як могли страшно скривдити його, навіть не вислухавши? Тоді помічник міністра показав їй листи шпигуна Єзуїта і зрадливого судді. Невже є такі потвори на світі? то оцим він хотів змусити мене одружитися з дурним сином дурного і лихого чоловіка. І ото від подібних доносів залежить тут доля громадян. Вона впала навколішки і ридаючи просила в нього волі для відважного чоловіка, що кохав її. У такій позі вроди її виявлялася в найкращому своєму вигляді. Вона була така гарна, що Сент-Пуанш, втративши сором, натякнув їй, що вона матиме успіх, коли йому першому віддасть те, що зберігає для свого коханого. Налякана і засмучена Сент-Ів довго вдавала, що не розуміє його. Йому довелося висловитись ясніше, бо і стримане на початку слово викликало дужче за яким ішло нове, ще виразніше. Обіцяно не тільки-но скасувати наказ про його арешт, але винагороди, гроші, почисті, і що більше було обіцяно, то душе зростало бажання не почути відмови. Сент-Ів плакала, вона була обурена, і, напівсхилившись на диван, ледве вірила тому, що бачить і що чує – Сент-Пуанш теж упав навколішки. Він був непоганий із себе і міг би не злякати не таке упереджене серце. Але Сент-Ів ревно любила свого коханого і гадала, що буде жахливим злочином зрадити його навіть на те, щоб йому прислужитися. Сент-Пуанш Подвоїв своє прохання і обіцянки, нарешті він до того знетямився, що заявив, що це єдиний спосіб вивести з в'язниці чоловіка, до якого вона має таку міцну і ніжну прихильність. Ця дивовижна розмова затяглася. Побожниця в передній кімнаті, читаючи свого християнського педагога, бурмотіла Боже мій, що можуть вони робити протягом двох годин? Ніколи пан де Сен-Пуанш не давав таких довгих аудієнцій. Мабуть, він відмовляє бідній дівчині, раз вона і досі влагає його. Нарешті її товаришка вийшла з кабінету зовсім розгублена. Вона не могла говорити, глибоко замислившись над вдачею людей, великих і напіввеликих, що так легко жертвують волею чоловіків і честю жінок. За всю дорогу вона не промовила і слова. Приїхавши до подруги, вона вибухнула риданнями і розповіла їй усе. Побожниця широко перехрестилася. Моя Люба, треба порадитися завтра з паном тут і там, нашим духовним отцем. Він має великий вплив на Сен-Пуанжа. Він сповідає багато служниць в його домі. Це людина побожна і поблажлива, що напучую також і визначних жінок. Звіртеся на нього, я завжди так роблю, і це завжди виходить на добре. Ми, бідні жінки, потребуємо, щоб нами керував чоловік. Гаразд, моя люба, завтра я піду до отця тут і там. Розділ 16. Сент-Ів радиться з Єзуїтом. Щойно прекрасна і засмучена Сент-Ів була в свого сповідника, вона оповіла йому, що один хтивий і могутній чоловік пропонував їй звільнити з в'язницю того, з ким вона має законно одружитися, і що він просив за те велику ціну що їй страшенно огидна така зрада, і що коли б йшлося про її власне життя, вона швидше наклала б на себе руки, ніж піддатися. «От мерзенний грішник!» – сказав їй тут і там. «Ви обов'язково повинні сказати мені ім'я цього негідника. Це, напевно, якийсь янсиніст». Я доповім про нього, його привелебності отцю Делашезові, який посадить його до тієї оселі, де тепер перебуває дорога вам особа, з якою ви маєте одружитися. Бідна дівчина, довго ніяковіючи і дуже вагаючись, назвала йому нарешті Сен-Пуанжа. «Пан де Сен-Пуанж?» скрикнув Єзуїт. «Ах!» Дочко моя, це інша справа. Він кузен найбільшого з міністрів, якого ми тільки мали. Добрий чоловік, оборонець доброї справи, добрий християнин. У нього не може бути такої думки. Ви його, мабуть, погано зрозуміли? Ах, отче мій, я надто добре зрозуміло його, хоч би що я зробила». Я загинула, і я можу вибирати тільки між нещастям і безчестям. Або мого коханця буде похоронено заживо, або я негідно буду жити, я не можу дати йому загинути і не можу врятувати його. Отець тут і там спробував заспокоїти її такими солодкими словами. По-перше, дочко моя, ніколи не кажіть цих слів. Мій коханець, у них є щось гріховне, що може образити Бога. Кажіть, мій чоловік, бо хоч він ще не чоловік вам, але ви дивитесь на нього як на чоловіка, і нема нічого чеснішого за це. По-друге, хоч він і є вам чоловік у думках, у сподіваннях, він не є вам чоловіком у дійсності. Отже, ви не вчините перелюбства, яке є великим гріхом і чого треба за змогою уникати. По-третє, коли мотиви чисті, вчинок не є лихим гріхом, а нема нічого чистішого за те, щоб визволити свого чоловіка. По-четверте, Святі, старовині, ви маєте приклади, що можуть прекрасно допомогти вам у вашій поведінці. Святий Августин розповідає, що за проконсульства Септимія Аціндінуса 340 року нашої ери одного бідного чоловіка, що не міг сплатити Цезареві те, що Цезареві належить, засудили до кари на смерть, що є справедливо, незважаючи на правило, де нема нічого, король втрачає свої права. Справа йшла про один лівр золотом. У засудженого була жінка, який Бог дав вроду і розважливість. Один старий багатій пообіцяв дати дамі. Лівр золотом, і навіть більше, за умови, що він учинить з нею поганий гріх. Дама не думала, що зробить зле, рятуючи свого чоловіка. Святий Августин дуже похваляє її великодушну покірність обставинам. Правда, старий багатій ошукав її, і чоловіка її, Однаково скарали на горло, але вона зробила все від неї залежне, аби урятувати його життя. Будьте певні, дочко моя, що коли Єзуїт цитує вам зі святого Августина, значить цей святий має цілковиту рацію. Я не раджу вам нічого, ви розумні. Треба сподіватися, що ви будете корисні вашому чоловікові. Пан де Сен-Пуанш Пуанж, чесний чоловік. Він вас не ушукає. Це все, що я можу вам сказати. Я молитиму за вас Бога і сподіваюся, що все станеться на найбільшу йому славу. Прекрасна Сен-Ів – не менш злякана від єзуїтових розмов, ніж від пропозицій помічника міністра, розгублена повернулася до своєї приятельки. Їй хотілося смертю визволитися від жаху, лишити у страхітливому ув'язненні коханого, якого обожнювала, і від сорому визволити його ціною того, що мала найдорожчого і що мало... Належати тільки цьому знедоленому коханому. Розділ сімнадцятий. Вона гине від чесноти. Вона прохала свою приятельку вбити її, але ця жінка, не менш поблажлива, ніж Єзуїт, висловлювалася ще ясніше. «Леле!» – казала вона. Рідко справи йдуть інакше у цьому дворі такому шановному, такому галантному, такому уславленому. Найменші і найзвичайніші посади дають часто тільки за таку ціну, якої вимагають від вас. Слухайте, ви викликали в мене довіру і приязнь. Зізнаюся вам, що коли б я була така вперта, як ви... Мій чоловік не посіда би її невеличкої посади, з якої живе. Він знає це і зовсім не сердиться. Він бачає в мені свою добродійницю і дивиться на себе, як на мого ставленника. Чи ви думаєте, що всі ті, хто стоять на чолі провінцій чи навіть армій, мають ці почесті і багатства за свої послуги. Вони зобов'язані за це паніям своїм жінкам. Коханням клопочаться про військові чини і посаду має чоловік найвродливішої. Ваше становище куди краще. Справа йде про те, що повернути вашого чоловіка на світ Божий і одружитися з ним – це – Святий обов'язок, і ви повинні його виконати. Прекрасних і пишних дам, про яких я вам говорю, ніхто не плямує. Вам же аплодуватимуть, скажуть, що коли ви і проступилися, то це тільки ради надмірної чесноти. «Ах, якої там чесноти!» – скрикнула прекрасна Сент-Ів. «Що за лабіринт неправди?» що за країна, ось коли навчилась я розпізнавати людей. Якийсь отець Далашес і дурний суддя вкинули мого коханого до в'язниці. Родина моя переслідує мене. У моїй недолі до мене простягають руки тільки на те, щоб збезчестити мене. Один єзуїт занапастив прекрасного чоловіка. Другий єзуїт хоче занапастити мене. Навколо мене Самі пастки, і я близька до того, щоб потрапити в пастку. Мені треба або вбити себе, або говорити з королем. Я впаду йому до ніг на дорозі, коли він ітиме до служби Божої чи до театру. Вам не дадуть і підійти, сказала їй добра приятелька. А коли ви матимете нещастя говорити з ним, пан Делубуа і велебний отець Далашес можуть поховати вас у якомусь монастирі до кінця ваших днів. Тим часом, як ця особа збільшувала її розпач і глибше встромляла кинжал їй у серце, прийшов посланець від пана Сен-Пуанжа з листом і двома прекрасними сережками. Сент-Ів, плачучи, відкинула їх, але Приятелька підібрала. Ягонець гонець відійшов, повірена прочитала листа, в якому обох подруг запрошували на вечерю саме сьогодні. Сент-Ів заприсяглася, що не піде. Побожниця хотіла приміряти їй діамантові сережки. Сент-Ів не могла їх знести. Вона змагалася цілий день, нарешті, Думаючи тільки про свого коханого, переможена, не знаючи, куди її тягнуть, вона дозволила відвести себе на фатальну вечерю. Ніщо не могло переконати її прикрасити себе сережками. Повірена взяла їх із собою і проти її волі причепила їй перед тим, як сідати до столу. Сент-Ів була така схвильована, Така засмучена, Що дозволила мучити себе. А господар зважив, Що це є ознакою прихильності. Перед кінцем обіду Повірена, скромно, Щезла. Тоді господар Показав розпорядження Про скасування наказу Про арешт. Грамоту на чималу винагороду, на Командування ротою і не шкодував обіцянок. Ах, сказала йому сент Ів, як я кохала б вас, коли б ви не вимагали мого кохання. Нарешті, після довгого опору, після ридань, зойків, сліз, знесилена в боротьбі, розгублена, вона мусила віддатися. У неї був Єдиний засіб – пообіцяти собі думати тільки про простака, поки жорстокий чоловік безжально користався з безвихідного становища, що в ньому вона опинилася. Розділ 18. Вона визволяє свого коханого та янсеніста. На світанку вона кинулася в Париж з міністровим наказом. Важко змалювати те, що діялося в її серці під час подорожі. Що може зобразити душу благородну і цнотливу, принижену своїм безчестям, сп'янілу від ніжності, змучену докорами сумління за те, що зрадила коханого охоплену радістю визволити того, кого кохала. До всіх її думок домішувалися її скорботи, її змагання, її успіхи. То не була вже та проста дівчина, думки якої збузило провінційне кохання. Кохання і нещастя сформували її, почуття зробили в ній той самий поступ, який розум, Зробив у душі її знедоленого коханця. Дівчата легше навчаються відчувати, ніж чоловіки думати. Її пригода була повчальніша за чотири роки сидіння в монастирі. Одежа на ній була надзвичайно проста. Вона з жахом дивилася на вбрання, в якому з'явилася перед своїм лихим добродійником. Вона залишила прительці діамантові сережки, навіть не глянувши на них. Змучена і чарівна, обожнюючи простака і зневажаючи себе, прийшла вона нарешті до замку помсти цих жахливих стін, які ховають і безневинність, і злочин. Коли треба було вийти з карети, їй забракло сил. Їй допомогли, і вона ввійшла, схиливши голову, стримтячим серцем і мокрими очима. Її провели до начальника. Вона хотіла заговорити до нього, але голос завмер. Вона показала наказ, ледве вимовивши кілька слів. Начальник, що полюбив свого в'язня, був дуже задоволений з його визволення. Серце його не загрубіло. Як серця декого шановних тюремників, його товаришів, що дбаючи тільки про винагороду, зв'язану з охороною ж в'язні, мають ці жертви за підвалини своїх прибутків, і живучи з долі інших, потай радіють жахливою радістю, дивлячись на сльози нещасних. Він звелів привести в'язня до своїх покоїв. Двоє коханців побачилися. Обоє впали непритомні. Прекрасна Сент-Ів довго лежала нерухома і не дихаючи. Прост так же швидко отямився. «Очевидно, ця пані ваша дружина», – сказав йому начальник. «Ви не говорили мені, що одружені. Мені відомо, що це її великодушним клопотом завдячуєте ви своїм визволенням. Ах, я не гідна бути йому за дружину, сказала тремтливим голосом прекрасна Сент Ів і знову знепритомніла. Коли вона отямилася, то все ще тремтячи, подала йому грамоту про винагороду і патент на капітанський чин. Простак, здивований і зворушений, прокинувся від одного сну, щоб поринути, в другий. «За що мене ув'язнили тут? Як змогли ви мене визволити? Де ці потвори, що вкинули мене сюди? Ви богиня, що зійшли з неба мені на допомогу!» Прекрасна Сент-Ів спустила очі, глянула на коханого, почервоніла і одвернулася. Через хвилину очі її зросилися сльозами. Нарешті вона розповіла йому все, що знала, і усе, що знесла, крім того, що вона хотіла б сховати назавжди, і що кожен інший, окрім простака, звичайніший до світу і обізнаніший з двірськими звичаями, легко відгадав би. Чи ж це можливо, щоб така нікчема, як той суддя, міг позбавити мене волі? Ах, я добре бачу! що люди дикіші від звірів, усі вони можуть шкодити. Але чи можливо, щоб Єзуїт, королівський сповідник, так само допомагав моєму нещастю, як і цей суддя? Не можу і уявити, з якого приводу цей огидний шахрай переслідує мене. Чи з мене зробили янсеніста? І потім, як це ви згадали про мене? Я не заслуговував того, я був тоді, тільки дикун, як ви змогли, без поради, без допомоги, вирушити до Версаля. Ви з'явилися там і розбили мої кайдани. Значить, є у вроди і чесноти якісь непереможні чари, від яких падають залізні двері, і які зм'якшують і бронзові серця. За цим словом про чеснотність у прекрасної Сент-Ів вихопилися ридання. Вона не знала, яка невинна була в злочині, що за нього докоряла собі. Коханий їй казав далі так. «Ангели, що розірвав мої пута, коли ви, чого я досі не розумію, маєте вплив, щоб творити правосуддя, зробіть так, щоб його вивели до одного старого, який перший навчив мене мислити, як ви навчили кохати. Недоля з'єднала нас». Я люблю його як батька, я не можу жити ні без вас, ні без нього. Я? Щоб я просила того самого чоловіка? Так, я хочу бути всім зобов'язаний, тільки вам і нікому більше. Напишіть цьому могутньому чоловікові, засипте мене вашими добродіяннями. Докінчіть те, що ви почали. Докінчіть Ваше диво! Вона відчула, що повинна зробити все, чого вимагає її коханий. Вона хотіла писати, руки не корилися їй. Тричі починала вона листа, і тричі розривала його. Нарешті вона написала, і двоє закоханих вийшли, обійнявши старого мученика за спокутливу благодать. Щаслива і сповнена відчою Сент-Ів знала, в якому домі живе її брат. Вона пішла туди, а коханець її оселився у тому самому домі. Ледве вони прийшли, як її покровитель надіслав їй наказ про звільнення добродія Гордона і попросив у неї пробачення на другий день. Отже, за кожен чесний і великодушний вчинок, який вона робила, ціною було безчестя. Вона загидою дивилася на цей спосіб продавати людське щастя і нещастя. Вона дала цей наказ на звільнення своєму коханому і відмовила в побаченні добродійникові, якого не могла бачити без сорому і журби. Простах – Міг розлучитися з нею тільки для того, щоб піти визволити друга. Він полетів туди, він виконав цей обов'язок, міркуючи над дивовижними подіями і дивуючись на мужню чеснотність молодої дівчини, які двоє нещасливих завдячували своїм життям. Розділ 19. Простак. Прекрасна Сент-Ів і їхні родичі збираються до гурту. Великодушна і почесна зрадниця перебувала разом зі своїм братом, абатом де Сент-Ів. Добрим пріором Гори і мадмазель Керкабон усі були однаково здивовані, але почуття їх і становище були зовсім різні. Абат де Сент-Ів оплакував свої провини, впавши до ніг сестри, яка простила йому. Пріор і його ніжна сестра теж плакали, але від радості. Лихий суддя і його незносний син не переживали цієї зворушливої сцени. Вони виїхали після першої щутки про звільнення їхнього ворога. Вони поспішили поховати в своїй провінції свою дурість і свій страх. Четверо осіб, схвильованих від сотні різних причин, чекали, поки молодик прийде з другом, якого мав визволити. Аббад де Сент-Ів не зважувався звести очі на сестру. Добра, мадмазель де Керкабон говорила. То я побачу мого дорогого небожа. «Ви побачите його», – сказала чарівна Сент-Ів. «Але це вже не той чоловік. Його поведінка, тон, думки, розум – усе змінилося. Він став такий поважний, який був наївний і чудний у всьому. Він стане за честь і втіху вашій родині. Чому не можу я бути за щастя для своєї?» «Ви є за щастя», – сказав Пріор – що сталося з вами? Хто викликав у вас таку зміну? Серед цієї розмови прийшов Простак, тримаючи за руку свого Янсиніста. Тоді відбулася нова, цікавіша сцена. Почалася вона ніжними обіймами з дядьком і тіткою. Аббат Десент Ів схилився мало не до ніг Простакові, що вже не був Простаком. Двоє закоханих промовляли одне до одного поглядами, що висловлювали всі почуття, які охоплювали їх. Вірність, подяка сяяла на чолі одного, смуток відбивався в ніжних, трохи розгублених поглядах другої. Усі дивувалися, що вона домішує журбу до такої радості. За короткий час Старий Гордон став любий усій родині, він страждав разом з молодим в'язнем, і це наділяло його істотними правами. Своїм визволенням він завдячував двом коханцям, і вже це саме мірило його з коханням. Суворість його колишніх поглядів зникла з його серця. Він став більше людиною, як і гуронець. Перед вечерею кожен розповідав про свої пригоди, два абати і тітка слухали, як діти, що слухають історію про примари, виявляючи, як усі люди, інтерес до великих злигоднів. — Леле, — сказав Гордон, — є, може, більше як п'ятсот невинних людей, що сидять тепер у таких самих кайданах які розбила панна де Сент-Ів. нещастя їх невідомі, завжди знайдеться досить рук, щоб ударити юрбу нещасних, та рідко трапляється рука допомоги. Це правдиве міркування збільшило його розчуленість і вдячність. Тріумф прекрасної Сент-Ів зростав, усі захоплювалися величю і твердістю її душі. До захоплення домішувалася і пошана, яку мимохідь почував кожен до людини, про яку думають, що вона має вплив при дворі. Але абад де Сент-Ів не раз подумав, що могла зробити моя сестра, щоб так швидко набути цього впливу. Але саме тоді, як усі посідали до столу у дуже доброму гуморі, Приїхала добра версальська приятелька, не знаючи нічого про те, що сталося. Була вона в кареті, запряженій шістьома кіньми, і одразу було видно, кому належить цей повіз. Вона війшла з величним виглядом двірської особи, що має важливу справу. Ледве хитнуло головою товаристу і, відводячи прекрасну Сент-Ів на бік, Сказала, навіщо примушуєте ви так довго на вас чекати, їдьмо зі мною, ось діаманти, що ви забули. Хоч як тихо вимовила, вона це просто так почув. Він побачив діаманти, брат був вражений, дядько з тіткою відчували тільки здивування простодушних людей, що ніколи не бачили такої розкоші простак розум якого формувався за рік роздумів мимоволі на хвилинку замислився його кохана помітила те і смертельна блідість розлилася на її прекрасному обличчі тремтіння пройняло її вона ледве трималася Ах, пані, сказала вона фатальній прительці. Ви згубили мене. Ви принесли мені смерть. Ці слова пронизали простакові серце, але він навчився вже опановувати себе. Він не домагався з'ясувати значення цих слів, боячись стривожити кохану перед її братом. Але зблід, як і вона. Сент-Ів, розгубившись від зміни, яку помітила на обличчі коханого, Витягла цю жінку з кімнати в невеличкий коридор і кинула діаманти перед неї. Ах, це не вони спокусили мене, ви знаєте це. Той, хто дав їх мені, ніколи вже мене не побачить. Подруга позбирала їх, а Сент-Ів додала. Нехай він забере їх, чи віддасть їх вам. Ідіть, не робіть з мене безчеснішу, ніж я є. Нарешті посланниця вийшла, не розуміючи докорів сумління, яким була засвідка. Прекрасна Сент-Ів пригнічена, відчуваючи нервове збудження, від якого задихалася, мусила лягти в ліжко. Та щоб нікого не засмутити, вона не сказала, як їй боляче, і посилаючися тільки на втому попросила дозволу відпочити заспокоївши товариство втішним і приємним словом і кинувши на коханого погляд, від якого вогнем зайнялася його душа. Вечеря, якої не звеселяла вона, була спочатку сумна, але сум той був співчутливий, що викликає розмову приязну і корисну, таку вищу за легковажну веселість, якої, звичайно, шукають, і яка є здебільшого тільки безглуздим шумом. Гордон розповів стисло історію янцинізму, молінізму і обопільних переслідувань цих партій про упертість обох. Простак критикував їх і шкодував людей, що, не задовольняючися з розбіжностей, їх наочних інтересів створюють собі нове лихо ради інтересів химерних, ради нісенітниць. Гордон розповідав, простак критикував, гості зацікавлено слухали і освічували себе новим світом. Розмова зійшла про повільність наших нещасть і швидкоплинність життя. Хтось зауважив, що кожна професія має Притаманні їй вади і небезпеки, і що від державця і до останнього жебрака всі, здається, винуватять природу. Як трапляється, що стільки людей за невеличкі гроші стають переслідувачами, охоронцями, катами для інших людей. Як по нелюдському байдуже якийсь урядовець одним підписом руйнує цілу родину і як по варварському радісно виконують це наймити. «Замолоду я знав, – сказав Гордон, – одного родича маршала Маріяка, який, бувши переслідуваний у своїй провінції за цього славетного нещасливця, сховався в Парижі під прибраним ім'ям. То був старий років 72-х, його жінці, що була з ним, було майже стільки ж. У них був один розпусний син, який, 14 років мавши, втік з батьківського дому, ставши солдатом, потім дезертиром. Він перейшов усі щаблі розпусти і злиднів. Нарешті, прибравши ім'я одного маєтку, він вступив до гвардії кардинала Рішельє, бо цей панатець, як і Мазаріні, мав своїх гвардійців. У цій зграї охоронців він повинен був переводити арешти. Цьому авантюрникові доручили заарештувати старого та його дружину, що він і виконав з усією жорстокістю людини, яка хоче догодити своєму господареві, Коли він відводив їх, Допочув, як ці нещасні скаржаться на довгу низку нещасть, яких зазнали вони від колиски. За найбільше своє горе, батько і мати вважали розпусту та загибель сина. Він опізнав їх, та однаково відвів до в'язниці, запевняючи їх, що служба його еміненції переважає все, його еміненція винагородила таку ретельність». Я знав одного шпигуна отця Дала Шеза, що зрадив рідного брата, сподіваючись на невеличку нагороду, якої не одержав, і я бачив, як він помирав, не від докорів сумління, а згоря, що його ошукав Єзуїт. Виконуючи довгий час обов'язки сповідника, я багато дізнався про внутрішнє життя родин. Я не бачив таких, що не були б охоплені скорботами тим часом, як зовні прикрашалися машкарою щастя, вони, здавалося, потопали в радощах. І я завжди помічав, що велике нещастя є плід нашої нестриманої зажерливості. «Щодо мене, – сказав Простак, – я гадаю, що душа благородна, вдячна і чутлива» можу жити щасливо, і я збираюся без перешкод раювати з прекрасною і великодушною Сент-Ів. Я сподіваюся, додав він з дружньою усмішкою, звертаючись до її брата, що ви не відмовите мені, як минулого року, і що я буду поводитися пристойніше. Абат розсипався в перепрошеннях за минуле і запевненнях у вічній приязні дядько керкабон сказав що це найкращий день у його житті добра тітка плачучи від захвату і радості вигукнула я ж говорила вам що з вас не буде дяка таїнство шлюбу краще за всяке інше дав би бог мені мати таку честь але я буду вам замість матері. Це спричинилося до нових вихвалянь Нижній Сент-Ів. Серце її коханого було повне тим, що вона зробила для нього. Він надто кохав її, щоб випадок з діамантами переважив усе інше в його серці. Але ті слова, що він надто добре чув... Ви принесли мені смерть і досі потай лякали його і псували всю його радість, тим часом як похвали його прекрасній кохані ще збільшували його кохання. Одне слово, всі говорили тільки про неї, тільки про щастя, якого заслуговують двоє коханців. Умовлялися жити вкупі в Парижі, будували плани щодо майна і як збільшити його. Віддавалися всім тим сподіванням, що так легко нагороджується від найменшого проблеску щастя. Але Простак в глибині серця мав якесь таємне почуття, що відштовхувало ці ілюзії. Він перечитав обіцянку, що підписав Сен-Пуанш, і накази, що підписував Делува. Йому змалювали Цих двох людей такими, якими вони були чи як про них думали. Кожен говорив про міністрів і міністра з тією застільною волею, яку Францію вважають за найціннішу волю, що її можна мати на землі. Коли б я був король Франції, сказав простак: так, вибрав би ось якого військового міністра. Я волів би, щоб це була людина високого походження, бо він давав би накази дворянству. Я вимагав би, щоб він сам був за офіцера, щоб він перейшов усі ранги, був би принаймні генерал-лейтенант армії, і вартий був стати маршалом Франції, бо хіба ж на те, щоб краще знати подробиці служби, ненеодмінно повинен він служити сам, та й офіцери. Коритимуться в сто разів легше людині, що була на війні і виявила, як і вони, свою мужність, ніж людині кабінетній, хоч би яка вона була розумна, що може тільки домислюватись про бойові операції. Я не проти, щоб мій міністр був великодушний, хоч би це й турбувало часом мого скарбника. Я волів би, щоб він був Спритний у роботі і навіть, мабуть, ту веселість духу, що відзначає в справах вищу людину, так подобається народові, і від якої кожен обов'язок стає легшим. Він бажав міністрові такої вдачі, бо помічав завжди, що добрий гумор не сполучається із жорстокістю, пан Делувоа Може, і незадовольний би простакових побажань. Він мав заслуги іншого сорту. Але, поки вони сиділи за столом, хвороба нещасної дівчини набрала загрозливого характеру. Почалася гарячка лихоманка. Вона страждала, але не скаржилася, не бажаючи засмутити гости. Брат її, Знаючи, що вона не спить, підійшов до її ліжка і став у головах. Його вразив її стан. Коханий з'явився слідом за братом. Він безперечно був засмучений і зворушений більше за всіх. Але він умів уже до всіх щасливих дарунків, яким обдарувала його природа, приєднувати і стриманість, і почуття пристойності почало переважати в ньому над усім одразу ж викликали сусіднього лікаря. То був один із тих, що відвідують своїх хворих похабцем, плутують хворобу, яку бачать, з тою, яку ще мають побачити, вживаючи сліпого досвіду в науці, яку навіть цілком розумні і обмірковані дослідження не позбавляють від непевності і небезпеки. Він збільшив біль Поквапившись прописати модні тоді ліки. Мода навіть у медицині. Це манія, звичайна, для Парижа. Сум Сент-Ів, ще більше за лікаря, допомагав тому, що хвороба ставала все небезпечнішою. Душа її вбивала тіло. Сила думок, що хвилювали її, Вносила в жили її отруту, небезпечнішу за найпекучішу лихоманку. Розділ 20. Прекрасна Сент-Ів помирає. Що сталося потім? Покликали іншого лікаря. Цей, замість допомогти природі і дати їй Діяти в молодій людині, всі органи якої волають до життя, дбав лише про те, щоб заперечувати товаришеві. За два дні хвороба стала смертельною. Вона однаково люто охопила мозок, який вважають за вмістилище розуміння і серце, що є, мовляв, містилищем пристрастей. Через яку незрозумілу механіку органи тіла підлягають почуттям і думкам? Як одна тільки скорботна думка порушує кровообіг, і як кров і собі передає свої вади в людське розуміння? Що це за незнаний флюїд, існування якого є безперечне? який швидше і діяльніше за світло вмить облітає всіма каналами життя, викликає враження, спогади, сум чи радість, розум чи нестяму, жалем викликає те, що хотілося б забути, із тварини, що мислить, робить або об'єкт зачудування, або об'єкт жалю і сліз. Отак думав добрий Гордон, і це таке природне міркування, якого рідко доходять люди, нічого не зменшувало в його смуткові, бо він не був із тих нещасних філософів, що намагаються бути нечутливими. Він хвилювався за долю цієї молодої дівчини, не наче батько, що бачить, як повільно вмирає його кохана дитина. Аббад де Сент-Ів був у розпачі, Пріор із сестрою лили потоки сліз. Але хто може змалювати горе її коханого? Жодна мова не має слів, що відповідали б такому апогеєві скорботи. Тітка майже нежива тримала голову вмираючою у своїх безсилих руках. Брат її стояв на колішках перед ліжком, коханий стискав її руку, обливаючи її сльозами, і прохоплювався риданнями. Він називав її своєю добродійницею, своєю надією, життям своїм, половиною себе самого, своєю коханою, дружиною своєю. На це слово «дружина» вона зітхнула. Поглянула на нього з невимовною ніжністю і раптом скрикнула від жаху. Потім в одну з тих хвилин, коли пригнічені почуття чи страждання, спадаючи, лишають душі її силу і волю, вона вигукнула. «Мені бути вашою дружиною, ах, любий, коханий, це ім'я, це щастя, ця винагорода». «Не для мене. Я помираю, і я варта цього. Ангели, серця мого, ти, якого я віддала для пекельних демонів. Усе скінчене, мене покарано. Живіть щасливо». Цих страшних і пристрасних слів ніхто не міг зрозуміти, але вони сповнили всі серця страхом і смутком. Вона мала мужність розповісти все. За кожним словом усі присутні тремтіли від здивування, суму, жалю. Усі з'єдналися в зневазі до могутнього чоловіка, що виправив несправедливість тільки злочином, змусивши найчеснішу невинність стати собі за співучасницю. «Що? Ти винна?» – сказав їй коханий. «Ні». «Ти невинна! Злочин може бути тільки в серці! Твоє належить чесноті і мені!» і Він ствердив це почуття словами, що, здавалося, повернули життя прекрасні Сент-Ів. Вона заспокоїлася і була здивована, що її ще люблять. Старий Гордон засудив би її за тих часів... Коли був тільки янсеністом, але ставши мудрецем, він поважав її, він плакав. Серед усіх цих сліз і страхів, коли загроза втратити дорогу дівчину, сповняла всі серця, коли всі були засмучені, доповіли про кур'єра від двора. «Кур'єр? До кого? Чого?» – це було послання, – королівського сповідника до Пріора Гори. То не отець Долашес писав його, а брат Вадблет, його лакей. Людина дуже значна у ту пору той, хто сповіщав архієпіскопів про волю привелебного отця, той, хто давав аудієнції, той, хто роздавав прибуткові посади, той, хто міг інколи підготувати наказ про арешт. Він писав Абатові гори, що його велебність дізналася про пригоду з його небожем, що його об'язнення було тільки помилкою, що такі невеличкі неласки трапляються часто, що на них не треба звертати уваги, що нарешті він згоден, щоб він, пріор, відрекомендував завтра Йому свого небажа, що він повинен привести із собою і добродія Гордона, що він, брат Валблет, проведе їх до його привилебності і до пана Луа, який замовить за них слово в своєму передпокої. Він додав, що історію про простака і про його бійку з англійцями розповіли королеві, що король, напевно, призволить помітити його, коли проходитиме через галерею, і, може, навіть хитне йому головою. Лист закінчувався надією, якою тішили себе, що всі двірські дами поквапляться запросити його небожа до себе під час туалету, що чимало з них скажуть йому «Добрий день, пане простаче» і щоб безперечно розмовлятимуть про нього на королівській вечері. Лист був підписаний так: прихильний до вас Вадблет, брат єзуїт. Коли приор прочитав листа вголос, його розлючений небіж, перемагаючи на хвилину свій гнів, Нічого не сказав Носієві, але, звернувшись до свого товариша в біді, спитав, що він думає про це. Гордон відповів йому, «Це значить, що з людьми поводяться, як з мавпами. Їх б'ють і змушують танцювати». Простак, до якого під час великих душевних зворушень поверталася його природна вдача, розірвав листа на шматки, і кинув їх кур'єрові у вічі. Ось моя відповідь. Його наляканий дядько думав, що вже блискавка і двадцять наказів про арешт упадуть на нього, і він швиденько побіг писати, він перепрошував, як міг, про те, що вважав за молоду запальність, і що було поривом великої душі. Та сумніші турботи захопили всі серця. Прекрасна і знедолена Сент Ів відчувала вже, що надходить кінець. Вона була спокійна, але тим жахливим спокоєм знесиленої природи, що більш не має сил змагатися. Олюби мій коханцю, сказала вона завмерлим голосом. Смерть покарала мене за мою нестійкість, але я помираю за бо знаю що ви вільні, я кохала вас, зраджуючи і кохаю вас, кажучи вам вічне прощай. Вона не пишалася марною мужністю, вона не хотіла тієї нещасної слави, щоб кілька сусідок сказали, вона померла мужньо. Хто в двадцять років може втратити коханого, життя і те, що зветься честю, без жалю і глибокого смутку. Вона відчувала весь жах свого становища і давала зрозуміти це тими словами і поглядами вмирущої, що промовляють так владно. Вона плакала, як і ті, що були біля неї, коли мала силу плакати. Нехай інші намагаються вихваляти чванькувату смерть тих, що спокійно переходять у небуття. Це доля всіх тварин. Ми вмираємо, як вони байдуже, тільки тоді, коли наш вік або хвороба, скувавши наші органи, зроблять нас схожими на тварин. У кого велика втрата, великий і жаль, і коли хто приглушує його, то він, значить, доніс пиху аж в обійми смерті. Коли настала фатальна хвилина у всіх присутніх, Вихопилися сльози і стогони. Простак не панував над своїм розумом. У міцних духом почуття куди душі, ніж у душ ніжних. Добрий Гордон досить знав його, щоб боятися, якби отямившись, він не вкоротив собі віку. Поховали всю зброю, нещасливий молодик помітив це і сказав родичам, та Гордонові, не плачучи, не зітхаючи, не зворушуючись, то ви гадаєте, що на землі є хтось, хто має право і змогу завадити мені заподіяти собі смерть? Гордон як міг обминав ті нудні загальні ліки, якими силкуються довести, що не можна самовільно позбавити себе життя, хоч би яке лихе воно було? Що не треба виходити зі свого дому, коли не сила там жити, що людина на землі не воїна воїн на варті. немов мов для істоти істот важить, чи буде якась частинка матерії зібрана в одному місці, чи в іншому. Безсилі докази, що їх дуже і свідомий розпоч вислухає зневажливо, і що на них катон відповів тільки ударом кінжала. Пухмури і страшне простакове мовчання, тьмяні очі, бліді вуста, що аж тіпалися, тремтіння цілого тіла викликали в душі тих, хто дивився на нього, ту суміш співчуття і страху, яка поневоліє всі сили душі, спиняє всі розмови і виявляється тільки уриваними словами. Прибігла господиня і її родина. І всі боялися його розпочів, не спускали його з ока, стежили за кожним його рухом. Уже крижане тіло прекрасної Сент-Ів перенесли до нижньої зали, далі від очей її коханого, і він, здавалось, іще шукав її, хоч був у тому стані, коли нічого не бачиш. Посеред цієї вистави смерті, коли тіло поставили біля дверей дому, коли два по поруч кропильниці неуважно вичитували молитви, коли перехожі з нічев'я бризкали кілька краплин свяченої води на труну, коли інші байдуже йшли своєю дорогою, рідні плакали, а коханий ладен був позбавити себе життя, з'явився сен поанж з версальською приятелькою. Його хвилинна пристрасть, тільки раз задоволена, перейшла в кохання. Його вкололо те, що від його добродіянь відмовлялися. Отець Лашес ніколи і не подумав би приїхати до цього дому. Але Сент-Пуанш, увесь час перед очима образ прекрасної Сент-Ів маючи, прагнучи задовольнити пристрасть, яка під час єдиного володіння встромила йому у серця жало бажань не вагався приїхати сам до тієї, яку, може, захотів би бачити не більш як тричі, коли б вона була сама прийшла до нього. Він вийшов з карети і перше, що побачив, це труну. Він відвів очі з тою огидою звиклого до насолоди чоловіка який вважає, що його повинні берегти від видовища людського нещастя. Він хотів зайти сходами. Дама з Версаля з цікавості запитала, кого мають ховати. Їй назвали ім'я пани де Сент-Ів. Від цього імені вона зблідла і скрикнула. Сент-Пуанш озирнувся. здивування і смуток сповнили його душу. Гордон був там з повними сліз очима. Він припинив свої сумні молитви, щоб розповісти царедворцеві всю цю жахливу катастрофу. Він говорив з тією владністю, яку надають людині сум і чеснота. Сен-Пуанш від природи не був злий. Потік справ і розваг підхопив його душу, яка ще не пізнала себе. Він не зазнав ще старості, від якої зазвичай Черствіють серця міністрів, опустивши очі, слухав він Гордона, витр з них кілька сльозинок і здивувався, що пролив їх. Він пережив каяття. «Я неодмінно хочу бачити, – сказав він, – того надзвичайного чоловіка, про якого ви мені говорите. Він зворушує мене мало не так само, як ця невинна жертва» причиною смерті якої я став. Гордон провів його до кімнати, де Пріор, медмазель де Каркабон, абад де Сент-Ів, і кілька сусідів повертали до життя молодика, що знепритомнів. «Я – причина вашого лиха», сказав йому помічник міністра. «Я віддам своє життя, щоб виправити це». Перше – що спало простакові на думку, було убити його і потім убити себе. Йому нічого іншого не лишалося, але він не мав зброї, і за ним пильно стежили. Сен-Пуанш не падав духом від відмов, за якими йшли докори, зневага, огида, що на них він цілком заслуговував, і яких для нього не жалкували. Час Зм'якшує усе. Пан Делуа нарешті зробив таки із простака прекрасного офіцера, який з'явився в Парижі і у війську під іншим ім'ям. Його похваляли всі чесні люди. Він незмінно був як хоробрим військовим, так і філософом. Він говорив про минуле, глибоко сумуючи. Проте йому за розраду було говорити про нього. Він ніжно шанував пам'ять про Любу Сент-Ів аж до останньої хвилини свого життя. абат де Сент-Ів і Пріор мали кожен прибуткові посади. Добрі мадемуазель де Каркабон більш подобалося бачити свого небожа у військовому ранзі, ніж у дяках. Версальська побожниця зберігла діамантові сережки і ще одержала гарний подарунок. Отець тут і там отримав багато коробок шоколаду, каву, грудковий цукор, цукати разом з роздумами преподобного отця Кроазе і квітами святості у сап'янових палітурках. Добрий Гордон до самої смерті, якнайніжніше, приятелював з простаком. Він теж посідав добру посаду і забув назавжди спокутливо благодать. За девіз він узяв собі – нещастя інколи йде на добре. А скільки чесних людей на світі можуть сказати – у нещасті нема нічого доброго.